Твори українських письменників емігрантів ІВАН БАГРЯНИЙ. ТИГРОЛОВИ. ЧАСТИНА ПЕРША. Розділ перший. ДРАКОН. Вирічивши вогненні очі, дихаючи полум'ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон. Не з китайських казок і не з пагод Тібету Він знявся десь з громохкого центру країни чудес Вилетів з чорного пекла землі людоловів і гнав над просторами Над безмежжям Уралу Через хащі Сибіру Через грізний понурий Байкал Палахкотів над проваллями Звивався над прірвами Пролітав із свистом Спіраллю над диким Безкиддям І нагло зникав десь у надрах землі Занурювався як Вогненно-окий хробак Зі скреготом і хрязком У груди скелястих гір Свердлив їх зблизка Вичною швидкістю розсипаючи іскри, то не нефіктивна потвора з наївних китайських казок, і не легендарний дракон Далелами, ні. То реальний, то єдино реальний справжній дракон, найбільший і найстрашніший з усіх драконів, ані Микита кожум'яка, ані сам Юрій Переможець не в силі б його подолати. На сталевих лапах з вогненим черевом, з залізною пащею жах котів він немов щойно вилетів з пекла Шістдесят коробок вагонів, шістдесят суглобів у дракона Спереду вогненно-ока голова, велетенський двоокий циклоп, надпотужний паротяг йот С. Йосиф Сталін Ззаду такий же надпотужний паротяг фе Фелікс Зержинський. На тендері прожектор, довгий вогнений хвіст, біля кожного вагона щетина багнетів. Нагіжився ними дракон, мов їжак. Ні, мов дракон. І гнався зі скреготом». Шістдесят суглобів у дракона, то шістдесят рудих домовин, і в кожній з них Повно проглинених жертв, повно живих мертвяків. Крізь загратовані діри дивилися тоскно грона мерехтливих очей. Дивилися скрізь темряву десь на утрачений світ, десь туди, де лишилась країна, осяяна сонцем, де лишилась вітчизна, озвучена сміхом дитинства і юності, рано оттятої, де лишилася мати, родина, дружина. рехтіли грона очей. І летіли десь у темряву чорну, у прірву. Ними натоптане черево вщерть у дракона. У цілому ж то є етап, то є ешелон смерті, Етапний ешелон ОГПУ НКВД. Він мчить без зупинки, несучи приречених, Змордованих у безвість за край світу, Мчить їх у небуття. Іноді бахкає постріл, то вартовому вважається зрада чи втеча, хоча на такій швидкості навряд чи хтось наважився б на таке безумство, бо це ж певна смерть. І так летить крізь кілометри глухого Сибіру ешелон смерті. Він один із багатьох драконів, що підтримують собою страшну легенду, таємничу легенду про зникнення душ. На окремих пунктах ешелон зупиняється, тоді вартові біжать по дахах вагонів, перестукують стіни, чи не зрушена дошка десь, чи нема диверсії. Адже їм неодмінно треба довести цей етап до призначення, до тієї прірви, що десь утворилася, і що її від років уже вигачують людськими кістками та душами і не можуть ніяк загатити». Так само пробігає на кожній зупинці начальник етапу. Зупиняючись біля одного з вагонів, він кричить «Многогрішний!». З глибини вагону, з-за град, з'являється пара мерехтливих очей, а голос, наче з могили, понуру відповідає «Я». Начальник якусь мить вдивляється в ув'язненого, заспокоєно обертається і йде «Геть». Арештант відходить від вікна і з пекельним гнівом цідить крізь зуби «Бережеш, собака!» Ешелон зривається і летить далі, а в грюкоті коліс зринає і наростає пісня Важка, бурлацька, та забіліли сніжки, забіліли білі Її починає саме понурий голос многогрішного, до якого згодом приєднуються й інші арештанти. Повінь незміряної туги, чи гніву, чи понурого смутку. В'ється та пісня над драконом, стелиться над торами, б'є крилом під колесами. А він її ріже, він її чавить, він її роздирає на шмаття, замітає рештки вогненним хвостом і летає. Летить, летить. Начальник етапу прибігав до многогрішного на кожній зупинці, і щоразу проводжали його дві палаючі ненавистю цятки очей та люті, саркастичні прокльони. Ешелон доходив своєї мети, і все більше було тугий безоглядної рішеності на щось надзвичайне у власника того понурого голосу і тих мерехтливих очей. Клекід зборканої, але не зламаної і неупокореної волі, що проривався зі стіснених щелеп, не віщував нічого доброго Ешелон пролітав повз дивні чудові краї На п'ятнадцяту добу шаленого гону земля раптом обірвалася Ешелон вилетів до синього моря і зі скреготом став Важко дихаючи і відсапуючись на кінцевій станції океанській, він став витрушувати з себе вантаж, викидати з черева те, що привіз, з усіх своїх шістдесяти суглобів. Дивно, як могло вміститися стільки люду в цих рудих коробках? Тисячі, тисячі обірваних, брудних, зарослих як пращури і худих як скелети людей. І все старих, згорблених, і хоч серед них багатьом по двадцять-двадцять-п'ять років лише, але всі вони гейби-діди. Тисячі завинених у дрантя й коци, і так напівголих, викинаних з вітчизни, з родини, з спільноти, погноблених, безправних, приречених. Так, приречених на загин, десь там, куди ще вони не дійшли. Етап іде на Магадан десь». Це ще тисячі кілометрів водяною пустелею До понурої невідомої колими, а чи й далі Та ніщо їх не зворушувало і ніщо їх не лякало Вони були тупі й байдужі, виснажені, дивились просто себе на воду Кияни, полтавчани, кубанці, херсонці Діти іншої сонячної землі й іншого сонячного моря Вартові розігнали місцевих жителів, пильнували арештантів, піднявши рушниці і тримаючи псів на поготові. А з вагонів вилазили все нові й нові арештанти. І раптом щинився Гвалт. Начальник ешелону побіг перевіряти, чи є серед ув'язнених многогрішний, але його не було. Усіх арештантів поклали на землю, стали перераховувати. одного. «Не вистачало». Вартові скаженіли. Перевірили вагон і нарешті виявили секрет. Перерізані ножем чотири дошки. На те, вочевидь, пішло багато волі та терпіння. Той маніяк, той божевільний арештант вистрибнув на ходу поїзда у певну смерть, але не здався. Дев'яносто дев'ять шансів проти одного було за те, що від нього залишаться самі шматки, але стрибнув, почувши таке, усі арештанти зраділи, пишалися отим дияволом, у них озвалася давно розчавлена людська гідність і крихта надії, що хоча б один, присуджений трибуналом на двадцять п'ять років тяжкої неволі, вирвався з цього пекла. Сусіди з вагону, які бачили, як Григорій стрибнув, пригадували кинені ним якось слова. Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Коли переполох трохи стишився, людей повантажили на пароплав. Прощалися із землею, прощалися із усім. А ввід стояв відтворений образ того, хто не здався, хто лишився таки там. Образ як символ непокірної і гордої молодості, символ тієї волелюбної і сплюндрованої за те вітчизни. Пароплав канув у сивім тумані, а за ним поснувалась легенда про гордого сокола, про безумного сміливця. Недоказана легенда про нікому невідомого, гордого нащадка першого каторжанина Сибіру Про правнука гетьмана Дем'яна Многогрішного Тим часом по всій транссибірській магістралі і по всіх прикордонних заставах Було розіслано телеграми блискавки про втечу і розшук страшного державного злочинця З підкресленням важливих прикмет Юнак, 25 літ, русявий, атлет, авіатор ТЧК, суджений на 25 років ТЧК, наймення Григорій Многогрішний. Розділ 2. Світ на колесах. поблискуючи нікельованими ручками в яких купе, сяючи яскраво освітленими вікнами, тим же маршрутом по Транссибірській магістралі Ішов інший експрес, тихоокеанський експрес номер один. М'яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів. Віз заколискуючи екзальтованих пасажирів десь у невідомий і вимріяний казковий край в дивне золоте Ельдорадо. Це був найкращий і наймодерніший експрес у так званій робітничо-селянській державі СРСР, розрахований на десятиденну комфортабельну та радісну мандрівку – 12 тисяч кілометрів залізничної колії. Дрібутію, вихиляючись, прицокував, Мов би пан навтанку за каблуками, І мерехтію, мерехтію, у м'яких купе Мрійно і затишно, заставлені квітами, набиті валізами і патифонами, усяянні світлом різнокольорових абажурів, вони були заселені експансивними і горластими мешканцями різного віку і статі. Цілий експрес творив ніби окремий світ, світ на колесах, і в той же час відтворював мініатюрну, причепурену і розгальмовану копію тієї фантастичної шостої частини світу. Інженери й авіатори, партпрацівники й туристи, колгоспні колективізатори, радгоспні бюрократи, раціоналізатори, індустріальні авантюрники, прокурори й розтратники, потенціальні злодії, цивільні й військові, працівники органів революційної законності і контрабандисти, літні відповідальні пани, ексцентричні, але так само відповідальні панни чи то пак товаришки. «Пані і товаришки, панни з коханцями і без коханців, з портфелями і без, з партстажем і без, закохані кішечки і ще більш закохані котики» словом світ рубітницьоселянської імперії у всій його величі багатогранності. Усі ці різні за віком, фахом, статтею, подобаннями мандрівники мали спільну рису рису втікачів з утогидлої дійсності у благословенне, привабливе невідоме, шукачів щастя й пригод, а найбільше Кар'єри – то була химерна золота лихоманка у пошуках Ельдорадо. Поїзд жив реальним і напівфантастичним, але безжурним рожевим життям, як той метелик-одноденка – любиться, свариться, подружується і розлучається, і фантазує, вигадує і вірить, загубивши грань між реальним і фікцією». Це був химерний екстериторіальний світ, у якому не було жодних примусів та начальників, безкінечних черг, зборів на службі, світ ідеальної свободи і повної відсутності диктатури». Мелькали дні і ночі. Утікає десь цілий світ, розпливчастий і туманний, нереальний світ, поставлений шкеребердь. А в експресі панує Заамурський і Надамурський Колумб, Володар Дум і Сердець, Арсеньєв з його дерсу Узала, Усурійською Тайгою, женшенем і Тиграми. Передусім панували в уяві мандрівників «тигри». З тигрів розмови починаються і тиграми завершуються. Про них розказують страшні історії, сперечаються, через них навіть сваряться. Тигри – страшне божество, смугасте шкірою, а ще смугастіше. Репутацією Всемогутній Амба Славніший за самого Арсен'єва І екзотичніший за все на світі З тиграми міг змагатися Хіба лише тільки Женшень Чудесний корінець, могутній талісман Міфічний і одначе реальний плід у сурійського Ельдораду Навіть папороть, що цвіте в ніч Проти Івана Купала По цілій європейській літературі З усіма скарбами, що вона їх береже З усім комплексом легенді Казоз Блідне перед тим магічним женшенем Змінювалися краєвиди, змінювалися і настрої пасажирів Пересувається поїзд, пересувається час, пересувається життя в експресі, а ще більше – Настрій усе вражало їх новиною, що раз то чудовішою. На станціях купували вироби народної творчості, гармонії й гармонійки, сопілки, свистілки, химерні в'яцькі іграшки, кошики, капці, валізи та грибінці. Біля Байкалу набирали повні вагони легендарних омулів, бо це була вже не просто риба, а священний символ суворого байкальського краю. На кожній станції, де тільки експрес зупинявся, щось було нове, таке, що ще ніхто не бачив з них. За Байкалом пасажири експресу спостерігали екзотичних тубільців, червоношкірих бурятів, гордих бронзових якутів, тунгусів. Китайців. Коли поїзд їхав за Байкаллям, мандрівників почав розважати якийсь професор історії Він розповідав про перших каторжників Сибіру, перших політичних засланців, навіженого протопопа Аввакума та бунтаря й ізмінніка малоросійського гетьмана Дем'яна Многогрішного Це вони були відкривателями і зачинателями тієї жахливої сторінки, першої сторінки в епопеї невимовних людських страждань на цій Землі. За ними пішли чередою безліч інших, відомих і безіменних каторжників, національних героїв цілої низки народів. І ось, ніби спеціальна ілюстрація до професорового історичного екскурсу обабіч школії, спершись на кайла та лопати по колінах грязюці та воді, стояли безкінечною хмарою каторжники Бамлагівці. Забачивши їх, усі пасажири кинулися до вікон. Ось вони справжні, невигадані й нещаслимі арештанти. Вимучені, виснажені в лахмітті, ніби їх рвали всі собаки всього світу і тріпали всі Сибірській транссибірській вітри та буревії, стояли нескінченними лавами, обтикані патрулями з рушницями й псами, і проводжали експрес немов диво з давно забутого світу. Арештанти прокладали нову магістраль, вимощуючи її своєю розпукою, стражданнями, гатили собою прірви й провалля, і не було їм кінця, і не було їм краю. Ніби за командою з вікон експреса почали летіти речі махорка, плитки шоколаду, цитрини, хліб, черевики, подушки, гроші, безліч найрізноманітніших речей. Люди в бамлагівських одностроях ожили і кинулись стрімголов до подарунків, збираючись купами і топчучи один одного. Почалася стрілянина. Дехто з пасажирів, не витримавши цього видовища, зайшовся буйним плачем. Але експрес летів божевільно, нестримно. Тож усе те промайнуло, як марево, і лише на хвилинку затьмарило настрій пасажирів. Натомість приходили інші дива, враження, екзотичні ландшафти. Мандрівники спішили у казку, у царство дерсу Зала і Амба. У салон-вагоні було затишно, крутилися вентилятори, пляшки з коньяком, пивом, лікерами та винами, чекали, щоб їх відкуркували. Скляні вази – Запрошували покуштувати тістечка та цукерки. Кельнери стояли на поготові, вгадуючи кожне бажання клієнта. Стільки вигод, стільки трунків, стільки розкошів. За столиками сиділо лише кілька людей. Один з них – бравий майор, чорнобривий, з м'ясистим носом, віком понад 30 літ, майор ОГПУ НКВД. Майор дисциплінований і точний, не схильний вдаватися у дрібниці та балачки. Він смокче червоне бордо і читає правду, студіюючи промову вождя на черговому з'їсті ВКПБ Іноді виймає олівець і щось підкреслює, захоплено посміхається Майор виглядає як саме утілення могутності, сили і гонору своєї пролетарської держави Його не хвилюють екзотика та ексцентричні історії, бо він бачив, знає і може ще й не таке він сам легенда, під якою бліднуть Арсеньєв з своїм придуркуватим дирсу узала, і від якої у тигрів, мабуть, шерсть стала б дибки. Майор їде на своє власне полювання, діставши нову високу посаду та нове призначення». У другім кінці салон-вагона – веселий гамір. Бенкетує компанія з п'яти гультяїв, які мандрують десь із-під Києва. Це, очевидно, ті шибайголови, яких ніщо не втримує. Вони вічно літають з місця на місце, добре заробляючи, а ще краще розтринькуючи гроші та скалозублячи з усього. Тепер вони з ентузіазмом прямують Вельдорадо. Ці молоді люди поводяться як мільйонери – Замовляють кав'яр, заставляють два столи батареями пляшок та наїдками. Потім, поглядаючи на майора, переводять розмову на бамлагівців і починають скалозубити. Майор поблажливо посміхається, нехай, мовляв, балакають, все одно це ті, що там побували або кандидати туди». Один із Шибайголів, якого товариші жартома звали професором, узявся розказувати про те, як Бог сотворив химерний край, куди вони їхали. Ішов, мовляв, Бог із заходу на схід, ніс у мішку всякої тварі та всякого насіння багато і розтикав по землі, що де приходилось. А як дійшов до хребта сіхоте Аліня, то побачив, земля вже скінчилась, а в мішку ще всього багато». Тоді він узяв та й висипав з мішка решту, аби не вертатися назад. Відтоді й почалося. І поперло, і погнало, і таке сотворилося, що люди ще довго ламатимуть голови, як то могло трапитись. Тому краю могли дати раду лише турки або запорожці чи принаймні їхні нащадки. Чому вони? а тому, що так уже заведено на цій землі. Як десь нема кому дати ради, то посилають туди запорожців. На Кубань – запорозці, на Терек – запорозці, під Петроград – запорозці, і тут теж. Цар Микола, бач, не був дурень, коли напосівся на тих дурних кахлів. Сам Бог, як творив цей світ, то мав саме їх на увазі». Відтоді так воно вже й ведеться. «Будьмо ж! А кінчиться хіба ж на нас? Бо на нас – пру Де сядеш, там і злізеш!» Слухачі професора сміялися і запивали лекцію горілкою. Було весело, було безтурботно. Несподівано, до салон-вагона зайшло двоє в гумових плащах, хромових чоботах і модних узбецьких тюбетейках. Сіли за стіл, випили пива, ліниво обвели всіх присутніх поглядом і підійшли до хлопця у френчі з компанії гультяїв. Один урочисто сказав Слідуйте за мною. Юнак спочатку не зрозумів і почав глузувати. Тоді гість у тюбетейці грізно крикнув, що той заарештований. Хлопець зажадав побачити ордер на арешт, але натомість йому піднесли до носа пістолет. Він вихопив свій, щинилися галас, лайка. Невдовзі юнака у Френчі скрутили й роззброїли. У цей час підвівся майор, і, підійшовши ближче, запитав, у чому справа. Йому на вухо щось сказали пошепки. Майор здивовано вигукнув «Многогрішний?» А потім вилаявся і наказав звільнити юнака, якого помилково прийняли за арештанта-утікача». Многогрішного грішного майор знав особисто Тюбетейки брутально лаялись, виправдовувалися перед юнаком у Френчі Той обкладав їх понурою босяцькою лайкою Йому повернули пістолет і пояс Френч ще раз вилаявся, обізвавши людей у тюбетейках йолопами, що не вміють чисто роботи І вийшов геть, не попрощавшись Товариство було приголомшене несподіванкою, і зрозуміло, що й в експресі не можна безпечно гуляти та правити теревені. Було ніякого, тож усі мовчки пішли із салон-вагону. У ресторані залишився сам майор. Він пив коньяк, проганяв і не міг прогнати тривожні спогади, пов'язані з тим проклятим іменем – Григорій Многогрішний. Із цим дияволом була пов'язана виняткова епопея. Два роки тому майор вів слідство над бортмеханіком та авіаконструктором Многогрішним, над тим зоологічним націоналістом, над тим дияволом в образі людини. Що він з ним не робив? Він йому виламував ребра в скаженій люті, він йому повивертав суглоби, він уже домагався не зізнань, ні, він добивався, щоб той чорт хоч засковчав і почав ридати та благати його, як то роблять усі, а вже ж дивиться виряченими очима і тільки». Як каменюка, спершу зухвало і скажено відбивався, вибухав прокльонамий сарказмом, плював в обличчя йому слідчому, а потім лише хекав крізь зуби і мовчав. Розчавлений, але завзятий, мовчав презирливо. Його вже носили на рядні, бо не годен був ходити. Він уже конав ані пари з уст, а ті очі, очі. Вони йому отруїли спокій і сон, вони йому отруїли дали бі все життя. Майор уже хотів повиштрикувати ті очі, але сам би не подужав, робити ж це при свідках не схотів. Ще на початку цей юнак із ненавистю сказав слідчому «Я тебе переслідуватиму усе твоє життя». І всі ми, що тут пройшли, ми тебе переслідуватимемо усе життя і проводжатимемо тебе до могили, тисячі нас замучених, закатованих. І той диявол, той чаклун таки наврочив майору безсонні ночі й марення, слідчий боявся сам спати, і одружився. А одружившись, біг геть на люди, боявся ночувати вдома, особливо після того, як той маніяк утік із божевільні, куди його було запроторено внаслідок доконаного над ним слідства. Як виявилося, був Григорій зовсім небожевільним. Потім многогрішного спіймано. Майор, тоді ще слідчий, сам напросився робити дізнання, щоб довести справу до кінця, бо знав, що поки той диявол був живий, він не матиме спокою І таки довів Григорія до трибуналу, радіючи, що поставив остаточну крапку у цій справі А тепер ось, маєш Авіатор знову втік, і якраз у цих краях Захмилілий майор пив коньяк, а здавалося йому, що то кров Він вилив коньяк геть за вікно, і тоді рюмка подивилася на нього кривавими очима В яких палала ненависть Очі замордованої, розчавленої, але не переможеної жертви а Експрес Мучав у дивне золоте Ельдорадо. Розділ третій. Навзаводи із смертю. Височенна, чотириярусна тайга, буйна і непролазна, як африканський проліс, Стояла навколо зачарована. Ніщо ніде не шелесне, не ворухнеться. Сорокаметрові метрові руді кедри підпирали небо, за ними тяглися осики та інші листяні дерева Третій ярус утворювали ліщина та ялина, оповиті диким виноградом Внизу, в четвертому ярусі Суцільний хаос, височинні трави, повалені вздовж і впоперек поперек дерева, потрухлі та ще не потрухлі. По землі слався мох, було напівтемно і вогко, лише де-не-де проривалися яскраві сонячні пасма». Несходимі нетрі то спускалися схилом униз, то підіймалися знову вгору, як буйне рослинне море Смугастий бурундучок прислухався до лісових шумів, здається, зараз йому нічого не загрожувало Звірок став гратися із сонячними зайчиками, раптом завмер, потім миттю скочив на високий кедр він бачив і знав усіх звірів І знав, як себе тримати при зустрічі Але такого ніколи ще не бачив Видряпавшись нагору, похитуючись і важко дихаючи Стежкою йшла двонога істота Обірвана, худа, в лахмітті Людина була молода і зовсім-зовсім знесилена Почурніле обличчя юнака заросло щетиною. Прибулець важко присів на кедрину. Він розмовляв саме з собою. Досить. Проклятий, проклятий край. Ху, немає сил. Григорій ішов п'ятий день. Не йшов, а гнав, як молодий гордий олень, летів із пазурів смерті на волю. Усі двадцять п'ять літ в ньому зажили враз, запульсували, напружуючи кожний м'язок, мобілізуючи кожний нерв, кожний суглоб, ще трохи. І він врятований. Він чкурне геть у Манжурію, Японію, Аляску, Китай, у нові незнані краї. Він об'їде навколо світу і повернеться додому, але вже як завойовник, як месник. І він гнав чим душ. але йти ставало дедалі важче, інколи доводилося просто повсти. Душа летіла як сокіл, а ноги, перемагаючи надзвичайні труднощі, не поспішали вже. Плутались у хащах. Дерся навпростець, уникаючи доріг та стежок, бо боявся зустрічі з людьми. Вночі зупинявся і спав, де довелося, на колоді чи в ямі. Його долала втома. Потім прийшов голод. Та нічого їстівного втікач не знаходив. Не бачив і не чув ні звірів, ні птахів. Рвав і їв якісь корінці, від яких шлунок болів ще більше. Проти відчей... Не брався його, дуже, бо багато він перетерпів, щоб ще впадати у відчай. Він уже мав нагоду безліч разів умерти, і це велике щастя, що він іде цим зеленим, безмежним океаном. стиплював зуби, і йшов, і йшов. Його гнала вперед надзвичайна впертість. Сто раз випробувана і загартована мужність – вперед, наперекіру всьому, а спокійний його розум констатував, що все ж таки він гине. Коли Григорій сидів на кедрині, у голові запаморочилось, очі заплющувалися. Розплющивши їх згодом, здивувався. Навпроти нього сидів смугастий звірок і витріщався на гостя. Переконавшись, що дивна істота не рухається, бурундук став їсти горішок Чужинець дивився жадібно й заздрісно Потім потихеньку став підкрадатися, щоб упіймати звірка, бо це був порятунок Бурундук ніби нічого не помічав, але коли руки юнака наблизилися, миттю відскочив геть до свого дупла у велетенській колоді Утікач у розпачі почав бити ногою по трухлявій колоді, і раптом з неї вивалилося кілька горішків. Це була бурундукова комора. Григорій сів і став їсти горіхи з блискавичною швидкістю, намацав біля себе якусь рослину, спробував, ніби часничина. Це було чудово. Одурений голод поволів щухав, поверталися сила і спокій, і не так від горіхів – як від надії на порятунок. Мандрівникові навіть повернувся його добрий гумор, і він вибачився перед Борундучком за грабунок. Виламав палицю... І бадьоро пішов стежкою, кипкуючи з себе «Вперед, Робінзоне, бог не без милості, козак не без щастя!» У тайзі йому аж наче повиднішало, очі все шукали, щоб його з'їсти, бо голоди втома невдовзі знову почали даватися в знаки, а миттєве піднесення спало. Нарешті многогрішний видерся на вершину перевалу. Дивний краєвид відкрився його гарячковим очам. Скільки оком сягнеш, розпростерся хвилястий зелений океан, збережений велетенськими химерними хвилями. Фантастична, дивовижна панорама, могутня в своїй красі і страшна. Його ніколи не перейти і не подужати, не випливти з цього жахливого океану. Мандрівник сів просто на землю, лихоманило, як у пропасниці. Навколо раптом заголиб джоли, і Григорій зрозумів, що десь недалеко має бути пасіка і людське житло. Це був єдиний порятунок. Однак, ідучи аж до полудня, мандрівник так і не здибав людей. Нарешті спустився до гірської річки. Простяг ноги у воду, щоб втихомирити біль у м'язах та суглобах, потім занурив голову і груди. Коли вилазив із води, між камінням знайшов заіржавілий мисливський ніж і зрадів цьому немов дитина. Став чистити його, натирати та гострити об каміння. Ніж був добрий, загонистий, отже Григорій тепер мав неабияку зброю. Закінчивши, Перейшов річку по камінню, ідучи все шукав застосування ножеві. Аж раптом побачив у блискучому лезі своє відображення і жахнувся. Такий був зарослий, що й мати рідна не впізнала б. Вирішив поголитися. Коли ж по справі умився і глянув у воду... Стало шкода себе, свого молодого, безжурного, веселого обличчя, що колись зводило з розуму дівчат. Шкода молодості, шкода втраченого безповоротно того, що вже ніколи, ніколи не повернеться. З води дивилося суворе, металеве обличчя, ще молоде, але великі очі горіли, мов, у божевільного». Надвечір сили зовсім полишили втікача. Він ліг на землю і задрімав. Юнакові примарилося золоте його дитинство. Вор склад Дніпро, пісня матері, яка крутить веретено. Думки плуталися, і він усвідомлював, що кінець уже близько. Аж раптом почувся постріл і розпачливий дитячий або дівучий крик. «Грицьку!» Жахливий крик молодості, яку вхопила зубами смерть. Григорій схопився, плутаючись у бур'яні і побіг на крик, напружуючи залишки сил. Вискочивши на галявину, він побачив, що якась людина, забившись у розколену межи камінням, відбивається прикладом рушниці від величезного чорного ведмедя. Хлопець намацав ніж і, гнаний п'яною жагою помсти пішов на звіра. устромивши ніж прямо в горлянку хижака, він упав непритомний. Невдовзі потому, голим кряжем, їхало троє вершників. Вони поспішали додому. Один із них когось віз поперек сідла. Як запорожець у сиву давнину, рятуючи, Товариша. Розділ четвертий. Родина тигроловів. Пісня виводила з небуття. Спершу була темрява, липка й волохата. Потім з'явився звук чи тонюсінький промінь. Він десь почався з нічого і наростав, наростав. Мрійний дівучий голос співав про трьох соколів. Григорію здалося, що він удома під жабутином, і то співає його сестра Наталка. Коли насило розплющив очі, то побачив дівчину, та це була не сестра, а якась незнайомка. Але така ж хороша та бистроока, із стрічкою над чолом, і юна, смаглява від сонця. Побачивши, що він опритомнів, дівчина радісно скрикнула, сповіщаючи родину про те, що їхній гість живий. До ліжка недужого підійшли її батько, мати та брат Грицько. Григорій поводив очима по оселі, і йому здалося, що він марить Адже лежав хлопець у справжній українській хаті, білій, з образами та рушниками у кутку І люди, у яких він опинився, теж скидалися своїм вбранням на справжнісіньких українських селян Хлопець заплющив очі Дівчина щось сказала, а він зрозумів, що то їй належав голос, який волав про допомогу посеред тайги А люди гумоніли, батько щось казав синові, щоб той збирався їхати до Києва Тоді вже Григорій не витримав, і рвучко підвівся, скрикнувши «Де це я?» Зачувши його мову, старі зраділи, зрозумівши, що був зі своїх, українців Сказали, що його можуть підвести до Києва у Григорія аж мороз поза шкірою пішов. Він згадав Лук'янівську в'язницю, київське ОГПУ, НКВД. От так! Утікав, утікав і потрапив назад. Як же це? Треба йти, чим душ тікати звідси? Він вже намірявся встати, але господарі ледве заспокоїли його. Далі хлопець удав із себе байдужого і запитав, чи далеко до міста. Йому відповіли, що ні. Верст із 400. Господарі почали розпитувати, звідки ж він. Григорій, вагаючись, усе ж таки відказав, що він теж із Київського району, із села Трипілля. Тоді тільки старі зрозуміли, що хлопець не з нетрів, а з справжньої України, і навіть доводиться земляком, бо з того ж села, що й мати господині». У Григорія від того аж чорна гора з душі сунулась. стало легко і радісно, біля нього стояли рідні, близькі люди, і Київ, мабуть, тут є ще один, тайговий, а всередині йому гейби хлоп'я танцювало і було в долоні. «Жив, жив, житимеш!» Юнака нагодували та напоїли зіллям, що й мертвих підіймає. Господар перед від'їздом вирішив випити й собі за гостя, який врятував його дочку. Але Григорій був цим спантеличений, бо нічого такого не пам'ятав, а пригадував тільки юнака, на якого напав ведмідь. Перед від'їздом господар нагадав хлопцю, що той тепер удома, бо такий був тут закон триматися людям одне одного, бо навколо на багато верст були тільки непролазні нетрі та дикі звірі. Потім батько та Грицько поїхали, а Григорій заснув. Коли ж хлопець прокинувся, дивно йому стало. Він був у білій мережаній сорочці, на покуті вишивані рушники, як у його бабусі, різьблений мисник, піч, помальована квітами, пахло свіжоспеченим хлібом. Усе як удома, тільки підлога з дощок та на стінах висить гарна зброя: рушниці, карабіни. А ще у свідомості маячило настирливе питання, кого й коли це він врятував. Поки Григорій роздивлявся навколо, в хату ввійшла дівчина, повісила на стіну рушницю. Спитала, «Ну як, козаче?» А він відповів, «Гарна». Дівчина насупилась, набурмосилась і від того ще покращала. «Яка вона хороша!» Такої він далибі ще не бачив. Якесь дивне поєднання надзвичайної дівочої краси і суворості, гнучка, як пантера, і така ж метка, мабуть, а строга, як царівна. Він дивився на дівчину і почував себе ніяково, як школяр. «Їй найбільше вісімнадцять років, а таке сердите!» Нарешті спитав, як її звати, а вона сказала, що Наталкою, і почала розпитувати, де він сам такий узявся. Бачачи, що хлопець не дуже охочий про себе розказувати, заговорила сама, згадуючи, як його виходили батьки, і як він п'ять днів страшно марив про карцери, трибунали та розстріли. Григорій сказав, що то він не читався страшних книжок колись По очах Наталки було видно, що вона йому не вірила Тоді Григорій серйозно і стурбовано проказав «Я знаю, що ви всі думаєте про мене хто знає що Але запевняю вас, слухай, що я кажу Щоб ви не думали, і як би ви не думали Я хочу лише сказати, що я чесна людина От, потім сама побачиш» Наталка зупинила його і переказала слова свого батька. «Відколи ти в цій хаті, вони відповідають за тебе, як за сина. От. І нічого не хочуть знати». Хлопець почав розпитувати, хто такі господарі, якого роду і кого це він тут урятував. Наталка розказала, що всі вони... Давній український рід сірків, а врятував він від певної загибелі саме її. Потім показала фотокартки, з яких на Григорія дивилася величезна родина від дідів до онуків. Усі були вдягнені в українські строї, але водночас в унтах, папахах із гостровухими собаками та рушницями, і краєвиди на цих фотографіях були якісь незнайомі. То були усурійські козаки та козачки. Аж ось і зовсім незвичайна фотографія У дерев'яній клітці здоровенний тигр роззявив пашу, реве Збоку стоять чотири мисливці, спираючись на рушниці Один старий і три молодих Усі в чуднім одязі, у шкіряних штанях химерних У шкіряних піджаках підперезані набійницями І один з них – Наталка Тепер Григорію стало зрозуміло, на якого юнака напав ведмідь і кого він врятував. Хлопець попросив Наталку розповісти, як усе трапилось і як його привезли сюди, бо майже нічого не пам'ятав. Дівчина сказала, що вона, батько та Грицько були на зміїній паді. Солили землю для пантовки. Вона взяла дробовик із двома набоями і пішла підстрелити тетерева чи рябчика на юшку. Зайшла далеко і натрапила на ведмежа. Взяла його і забула, що десь поблизу має бути його мати. Аж ось з'явилась і сама розлютована ведмедиця. Наталка покинула маля, Вистрелила з дробовика, але тільки роздратувала звіра. Кинулася в розколину між скелями, а ведмедиця за нею, думаючи, що там її дитина. Наталка стала звати брата на допомогу, та він був далеко. Ось тут і прибіг, хтось страшний, на людину не схожий, встромив ножа в горлянку звіра і впав під ним замертво. Забрали мисливці ведмежу шкіру, ведмежа та наталченого рятівника – і привезли його додому, щоб рятувати. Григорій став розпитувати дівчину про ту фотографію з тигром, а вона відповідала недбало так, ніби йшлося про звичайну справу, що вони справді ловлять кішок живцем і здають у Хабаровськ. За це їм платять товаром, отак родина й живе. Розказала про брата Миколу, який загинув на такому небезпечному полюванні Схожих фотографій мисливців із тиграми Наталка показала ще декілька Григорій неймовірно дивувався такому промислу та хоробрості цих людей Тут мати перервала розмову, запросивши гостя обідати. Господиня докинула до їхньої з Наталкою розмови, що коли Григорій видужає, його сірки також візьмуть із собою на полювання. Перед хатою цвіли гвоздики, насаджені дбайливою дівучою рукою. І скрізь по схилу річки квіти перегукуються різними кольорами. Видніється невеликий город і пасіка, двір без тину і без воріт. Хата стара, але дебела, рублена з дорогого дерева, з різьбленим ганком та віконницями Праворуч комора, повітка для коней, корівник, ще якісь будівлі До найближчого селища, що складається з кількох хат, 50 кілометрів Отже небезпека від людей була тут найменша, а родина, у якій жив утікач, навіть охороняла його Дома тепер були тільки Григорій, мати і Наталка, а старий сірко з Грицьком, як поїхали, то ось уже два тижні їздять Сьогодні вони мали повернутися додому Чекаючи, хлопець хвилювався, як до нього поставляться, може вже не так, як тоді, коли він був недужий Тепер боявся Григорій і Наталки, ніяковів при зустрічі з нею Дівчина-звіроловка була чарівна, сувора і горда, тож із нею він почувався хлоп'ям. Найкраще було Григорію в товаристві господині, яка поводилася з ним лагідно, наче рідна мати. Мамою він її кликав. Як хворів, сірчиха все втішала його, розраджувала, кажучи, щоб вірив у своє щастя. Вона саме й розказала хлопцю, як родина сірків – опинилися в далекій Тайзі, на краю світу. Ще 1887 року вони дісталися морем у цю страшну й дику пущу шукати кращої долі і терпляче, потихеньку освоювали її, обживалися. Важко це було. Місцеві люди глузували з українців-переселенців, бо ті намагалися зберегти свої звичаї, та побут. Навіть хати робили з глини й білили, хоча навколо були ліси. Отак От і постало українське селище, яке потім виросло в містечко, котре назвали Києвом. Колись, до революції, здорово жили тут наші люди. Довго борюкались із злиднями, але ж потім і жили добре. Тут край працю любить, та й винагороджує її щедро. Тут рай був, а не край, як для робочого. І ліс, і золото, і риба, і земля хліб родить, і ягода всяка, і все, бери тільки, лише треба рук, а народ наш робочий, то ми й жили колись. І розповіла далі мати, що ця хата була лише для промислу, а жили вони в іншій. Великий. Родина їхнього діда налічувала понад п'ятдесят чоловік. Дід мав сім синів та сім дочок, які з родинами жили в тому ж обійсті. Тому сірків куток тоді був цілим селом. Жилося весело, у старого було стільки худоби, що не знав їй ліку. Пасіка, вуликів з двісті, трудилися щиро. Той мали і золото копали, і рибу та звіра ловили, і ягоди та кедрові горіхи збирали, рушниці собі добували добрі, виготовлені за кордоном. Це була друга Україна, нова, щасливіша Україна. Сумуючи за рідним краєм, люди і назви поселенням давали свої: Київ, Чернігівка, Полтавка, Катеринославка, Переяславка. Але прийшла радянська власть, і все перевернула. Перевелися люди, і життя звелося ні на що. Не стало сіркової держави, тож сірки перебралися в нову хату, подалі від людей, щоб по своєму віку доживати, і щоб влада не так чіплялася. Уже років з десять тут і живуть». Григорію було приємно слухати цю жінку. Він дивувався її простій мужності, волелюбній гордості. Спитав, чи не сумує за Україною. Сірчиха відповіла, що мало її пам'ятає, але згадує, як то жила за батьківщиною її мати. Хоча й саму часом тягне до того краю з вишневими садками, широкими степами, тихими ріками, ясними ночами, волошками й барвінком. Хотілося Григорію сказати господині, що вже немає того тихого сонячного краю, яким була Україна, що садки вишневі повирубувані, ріки збаламучені, степи сльозами опоєні, і небо ясне, людям потемніло. Але він мовчав. «Нехай! Нехай любить її такою, якою пам'ятає!» Живучи у сірків, наче син, Григорій дивувався їхньому приязному ставленню. Господарі нічого про нього не знали і нічого не розпитували, а просто прихистили в себе. Можливо, навіть здогадувалися, хто він, але з якоїсь незбагненної делікатності мовчали. Це його зворушувало, і за це він був вдячний їм. Нарешті додому повернулися старий сірко, та Грицько. Попереду жваво біг Якуцький пес Красень Заливай та інші собаки, радісно вітаючи господиню та Наталку. За ними показалися вершники, вусатий дідуган, дебелий, високий, червоновидий, волохаті груди випинаються з білої пазухи, та Грицько, високий, як батько, дебелий красень, років десь двадцяти п'яти. Попри всі побоювання Григорія, чоловіки радісно привітали його і навіть гостинці привезли трилінійну гвинтівку та коня. Розділ п'ятий Наступного дня зранку усі чистили зброю, лаштуючись у далеку дорогу на промисел. Григорій приглядався до новенької гвинтівки, а сірки до нього. Дід розповів, що це незвичайна зброя. Її подарував йому сам Блюхер, як своєму давньому знайомому – Ветеранові революції та громадянської війни, коли вони оце зустрілися в Хабаровську Рушниця була добра, старого випуску, але не пристріляна Коли всі почистили, зібрали зброю, перевірили набійниці, Старий Сірко послав сина намалювати на кедрах, що стояли за 600 метрів від оселі, мішені для стрільби Тобто зробити п'ятнування Вирішили потренуватися, а насамперед перевірити, чи вміє стріляти Григорій. Тож почалися змагання. Коли всі відстрілялися, побігли на випередки до мішеней, тільки старий поїхав на коні. Григорій хвилювався, хоч і був не новачком у стрілецьких ділі, адже рушниця нова, та й змагався він із не зовсім звичайними стрільцями. Усі поцілили у свої мішені, тільки Григорієві кулі Лягли хоч купно, але трохи вище. Сірки похвалили його і сказали, що треба буде лише поправку робити на те, що рушниця забирає вгору. Потім були ще й інші стрілецькі розваги. Стрільба в гільзу з п'ятдесяти метрів, у лезо ножа, в монети. Це щоб око було метке, а рука тверда і рушниця вірна. Адже на мисливців чекали важкі випробування на промислі. Розділ шостий. В пролісах Сіхоте Аліня. На марші. Лише день перепочили коні, і старий сірко загадав збиратися на пантування. Мати з Наталкою наготували всього, що треба було в дорогу. Григорій теж із радістю брав участь у цьому приготуванні. На світанку – Мисливці вирушили в путь. Перед цим добре поснідали, як на Великдень, борщем, пирогами, м'ясом із картоплею, медом і брусницею. Стара упадала коло них і журилася, що залишається вдома сама. Небо над вершинами сіхоте Аліня рожевіло. Вершники в добрім мисливськім спорядженні у супроводі мисливських собак їхали один за одним. Грицько став розповідати Григорієві про своїх собак, рушая, нерпу та заливая, кажучи, що таких немає у цілому краї. Це були лайки, які чи не єдині не боялися тигрів, а розумні та вірні які, особливо генерал Заливай, вірний друг Наталчин, якого вона виходила після того, як пса тяжко поранив вепр. Нетрі дедалі густішали Поки мисливці видряпалися на перевал Стали мокрі, як хлющ Сонце било в очі І розмальовувало всю панораму В різні кольори, мов геніальний художник Вирішили не зупинятися Щоб пройти якомога далі Поки не з'явився паут Кусюча комаха схожа на овода Звернули на голубу падь Бо там були найкращі солонці Солона земля, яку люблять їсти лосі, олені, а отже і найкраще пантувати. Григорій усе роздивлявся навколо і розпитував Грицька про ізюбрів, панти. Той недовірливо сміявся, не розуміючи, як про це хтось може не знати. Потім Сірченко став пояснювати, що ізюбри – це вид оленів. Самці щороку міняють роги. Молоді роги-панти високо цінують китайці, які платять за них золотом, бо з пантів виготовляють ліки Вполювати із зюбра дуже важко, найкраща пантовка добування пантів буває на солонцях Коли ці землі виснажуються, їх солять спеціально Неподалік мисливці зазвичай роблять замасковану хатку і залишають її на рік-два щоб людський дух вивітрився, бо олень – звір дуже чутливий та обережний. Згодом мисливці ховаються в цій хатці і з неї стріляють візюбрів самців. Так хлопці йшли і гомоніли собі. Григорій про все розпитував, а Грицько охоче розповідав, виказуючи величезну, своєрідну обізнаність мисливця-натураліста в усіх питаннях. У повітрі десь почало дзищати, і налетіли сизі комахи, подібні до гедзів. Це був паут. Вони нападали на худобу, на людей, від них неможливо було нічим врятуватися. Коні страшенно мучилися, аж поки їх не намазали дьогтем. Незабаром стежка пішла вниз, і мисливці спустилися на дно глибокого яру, де панувала півтемрява і прохолода, дзюрчав по камінні струмочок. Тут стали на спочинок. Старий Сірко узявся облаштовувати табір, а Наталка та хлопці пішли настріляти рябчиків на юшку. Спочатку йшли разом, але потім вирішили розійтися й позмагатися, хто з них кращий мисливець. Григорій ішов, не зустрічаючи дичини. Раптом щось хуркнуло, на дереву сіла пара рябків. Хлопець вистрелив, і вбив одного, а другого поранив Поки шукав пораненого птаха Утратив орієнтири і вже не знав Як йому повернутися до табору Навколо був ліс і ліс Довго ходив, поки не побачив Як біжить до нього пес Заливай Якого вочевидь послала на пошуки Наталка Григорій вирішив схитрити І не покликав пса Бо йому було соромно перед дівчиною і пішов у напрямку, звідки біг «Заливай». Незабаром почув стурбовані голоси. Старий та Наталка з Грицьком хвилювалися, чи не заблукав він часом. Вийшов, ніби нічого не сталося. За кілька хвилин прибіг «Заливай» із Григорієвою хусткою, яку той залишив на кущі. Наталка зрозуміла, що її обдурили. Коли мисливці повечеряли, привели в порядок спорядження і випасли коней, стали відпочивати і думати, як розрізняти обох грицьків. Жартували, сміялися, так нічого й не придумавши. Вирішили чужого називати Григорієм, а свого, як і раніше, грицьком. Потім нав'ючили коні і рушили далі». Надвечір вийшли на новий кряж І довго та квапливо йшли ним на північ Усі потомилися Мучила спрага, надокучала мошка Григорія, якнайменш звичного до такого випробування Ніби хто кропивою жалив Вже набігли пухирі на обличчі та руках Але він терпів героїчно Зустріч з морозами Сутінки спускалися швидко і мандрівники не встигали завидно дійти до води й до зручного для ночівлі місця. Раптом вони побачили, що назустріч їм рухається якась група людей. Це була незвичайна подія – зустрітися з кимось у лісовій безлюдній пустелі. Попереду групи йшов дід з Костором та Берданкою. Далі на в'ючині коні кілька людей і кілька собак. На однім коні сиділа молодиця з немовлям. Межі кіньми, відганяючи мошкару, йшла бусонога ставна дівчина. Експедицію замикав цибатий чорновусий чолов'яга з гвинтівкою. Обидві групи зупинилися і радісно загукали, вітаючись. Зустрілися два древні славні роди – сірків – і морозів. Гриць швидко пояснив цікавому Григорієві, що це їхні куми й друзі. Старі колись разом примандрували у цей край і жили певний час в одному селищі, а потім розійшлися. Ота молодиця – Ганна, чорновусий – її чоловік, а дівчина – Марійка. Уже рік сірки з ними не бачилися, відтоді як на весіллі в Ганни гуляли. Діди гомоніли про життя-буття, а молодь жартувала та скалозубила. Морози уже двадцятий день їхали з Комсомольська додому. Ганна гостювала у брата, старшого Морозенка, що десь у лагері. Та там і дитя народила. Тож їздили її забирати. А також і свої справи мисливські залагоджували. Договір має старий Мороз з управлінням лагерів на доставку м'яса. Мабуть, для всього того начальства. Обидві родини вирішили разом стати на ніч табором. Чоловіки пішли добувати воду, але її не було ніде. Не допомогли й копанки, усі страждали від спраги. Вмитися то було нездійсненною мрією, напитися ще більшою мрією. Не хотілося ні вечеряти, ні розмовляти, тільки Гриць із Марійкою ще перекидалися між собою жартами. Нарешті Григорій не витримав, зібрав баклашки І пішов шукати воду Гриць, взявши нерпу, теж вирушив за ним, хоч і не дуже охоче Хлопці зникли в темряві і як пропало Уже перейшло, мабуть, за північ, а їх усе не було У таборі почали було вкладатися спати Але сон нікого не брав У тому заступила тривога за хлопців Зять Морозів не витримав і стев розпитувати про Григорія. Що то за людина? Чи не зять? Видно, що не тайожний. Сірко помовчав, потім серйозно та безапеляційно сказав, що то один його кревний родич, інженер із центру. Сибатий відшипився, збитий з пантелику чутим не раз уже, але завжди незрозумілим до кінця грізним словом. А Сірко курив собі, і навіть бровою не зморгнув. Раптом із темряви вийшов Григорій, із гроном повних баклажок. Усі зраділи. Наталка взяла в нього воду, забувши на цей раз гордо пхикнути. Нарешті з'явився і Грицько, який посперечався з другом, що знає коротший шлях до табору і йшов іншою стежкою. Він весело розповів, як Григорій у пошуках води завів їх у страшенну пущу, з якої хлопці та собака ледь вибралися живими. Поки Грицько розповідав, Дівчата зготували вечерю. І ось на розстеленім брезенті, опівночі, забенкетували сірки з морозами, їли з вовчим апетитом. А Григорій, дивлячись на гарну молодичку Ганну, так схожу на полтавських жінок, пригадував, як колись варили кашу, десь на ворсклі чи на пслі. Ні, це не в Слобожанському лузі, це зовсім на другому кінці землі. А люди. Ті самі і не ті самі, такі й не такі, всім такі, лише одним не такі, поглядом, життєвим тембром, іншою якістю, ці суворі і загартовані, безжалісні стрільці, веселі, безпощадні звіролови, мускулясті диктатори в цій зеленій первісній державі, хижі й горді завойовники цієї ще не Стихії. Після вечері молоді повкладалися спати, а діди усе гомоніли біля багаття. Старий Мороз розповідав про Комсомольськ, місто каторги, новітніх каналських робіт, вигачуване костями українськими. Спершу Григорій не дослухався до нього, бо був серцем поряд із Наталкою, що вляглася з Марійкою та Ганною під рясним дубом але помалу дійшов до хлопця страшний зміст дідової мови. Безліч напівголих та напівбосих арештантів працювали на п'ятдесятиградусному морозі. Це були чесні полтавські, катеринославські та з інших областей трударі, тепер куркулі, державні злодії, засуджені за колоски та всякі вороги, Учені, вчителі, селяни та робітники Скрізь чигала на них жорстока смерть Без похоронів, як худоби Смерть від знущання, голоду, пошисти і журби Здичавілі собаки тягали мерзлі людські голови й руки між бараками Григорій слухав, сціпивши зуби понуро І сон тікав від нього він до болю чітко уявляв ті арештанські колони і цілу ту колосальних масштабів арештанську трагедію, цілу ту пекельну епопею того прославленого Комсомольська. А в уяві зринало пережити ним самим брязки тюремних затворів, зойки мордованих, етапи по тілу виступав холодний піт, як від пропасниці. Напнуті нерви бриніли так, як бринить часом дріт Восени на стовпах серед понурого степу Тоскно, тривожно А Мороз усе розповідав ТНКВД стало добиратися вже і в тайгу Розкуркулюють старовірів Арештовують підозрілих Видано закон про спеціальний дозвіл на зберігання і користування зброєю Старий кляв ці порядки і зітхав. Пропав світ, не дадуть віку спокійно дожити. У Григорія все переплуталось в голові. Лише одно не могло заплутатись ніде, та й загубитись. Гостре відчуття, що доля його не відстає від нього. Що то вона женеться за ним, вона вже давно тут. Чигає та й готовить йому й на цій землі всякі несподіванки. У серці, наче хтось знов роздмухував, пекельний, всепожираючий вогонь, вогонь всесокрушаючого, але й безсилого гніву. З тим він і заснув. Сонечко ще не позолотило верхи дерев, а сірки вже розпрощалися з морозами, Кожен рушив своєю дорогою. Поспішали пройти якнайбільше, поки не піднялися на крила паутині армії. Перепочивши та поснідавши, сірки йшли йшли, йшли до тієї загадкової паді голубої. Кілька разів переходили обережно, слід в слід болота, бо ступися не встигнуть врятувати. Нарешті третього дня вже майже дійшли до місця – Отаборились, розклали вогнище, але мошка не давала спокою. Люди сховалися в накомарники, гомоніли та відпочивали. Діалог під накомарниками На тому привалі відбулося справжнє хрещення Григорія в дуже оригінальний спосіб. Пішло з того, що батько спитав у Наталки, де вона поклала вухналі цвяхи для підковування коней. Дівчина відповіла, що клав їх грицько. Брат, жартуючи, сказав, що хай угадають котрий із двох гриців. Наталка, сміючись, відповіла, «Інженер же, чи що?», нагадуючи батькові, як він хвалився вчора морозом. Сірко хотів нагримати на дочку, та Григорій засміявся, і відказав, що він і справді інженер-авіаконструктор. Старий Сірко невимовно зрадів. Наталка ж не витримала і почала розпитувати, що ж воно таке. Григорій пояснив, що він вигадує і будує літаки. І літати може, бач, куди залетів. З того часу ухвалили резолюцію. Григорія звати інженером. А той інженер... Лежав і посміхався, прислухаючись до жартівливих, трохи розгублених ноток у голосі Наталки, яка все намагалася швидко вимовити назву його спеціальності. Він думав: а що, якби це дівчисько та отак узяв і переніс в той інший світ: в світ лабораторій, наукових кабінетів, в грохітняву заводу, в рев моторів, в мерехтіння пропелерів? в шум тисяч літаків у повітрі, тільки уявити її здивування, а то ще й піднести її ген і замчати в небо захмари, захмари. Падь голуба. Другого дня, перед обідом, після безкінечних спусків та петлянь, мисливці нарешті прийшли на голубу. Під сопкою, начироченькою бистрою річкою, Стояла хата, вкрита берестою. Сірки та Григорій розташувалися в хатині, як у дома. Швидко все вимили, прибрали, навіть прикрасили квітами. Григорія здивувало, що сірки залишали тут цінні інструменти, речі, і ніхто їх не брав. Батько пояснив, у Тайзі існує неписаний закон «не брати чужого». На додачу, старий зауважив, що колись і на в країні таке було, та поцікавився, як же тепер. Григорій із сумом відповів, що зараз із шатром знесуть, з живого шапку знімуть, а то й з головою разом. Старий сірко заходився варити на дворі обід, Наталка повела коней пастися, а хлопці пішли купатися на плесі під водоспадом. Грицько розказав товаришеві легенду про походження назви цього водоспаду – дівчина. Ніби красуня Удегейка полюбила чужинця, але не сказала йому нічого, а той пішов десь – і не повернувся. Дівчина стала плакати і благати свого Бога, щоб він повернув їй милого. Та так і лишилася чекати далі. І на тому місці утворився водоспад. Григорії сподобалась прекрасна легенда, яка відповідала його настрою, чарівній красі лісового краю. По обіді відпочивали до наступного дня. Пантовка Наступного дня – Мисливці відмили кони від решток дьохтю, вимилися самі і поїхали оглядати солонці По дорозі побачили вепрів, лося, але не чіпали їх, щоб не сполохати звірину Навіть собак полишили вдома За вісім кілометрів був солонець До нього близько не підходили Григорій у бінокль ледве помітив халупку засідку Старий Сірко поїхав сам роздивитися, звідки звір заходить, і повернувся задоволений. Першими на нічну пантовку пішли Сірко з Григорієм. Хлопець хвилювався, а старий пояснював йому, як треба поводитися. Сидіти тихо, хоч би навіть блохи з'їли зовсім. Не чхати, не кашляти і іншого нічого не робити, хоч би цілу ніч довелось дивитись у віконечко – не спускаючи очей з солонця, Дивитись обома, Стріляти йому, Септо Григорієві Першому, Без заперечень, Перевірити щастя, Але стріляти тоді, Коли він йому натисне тихенько ногу. У маленькій халупці було вогко й душно, Докучали кумарі та мошка. Чекання ставало нестерпним, але Григорій мужньо терпів. До Солонця почали сходитися звірі, однак сигналу до пострілу не було. Так і просиділи до ранку. Дід обдивився сліди і сказав, що хитрий пантач почув їхній дух зі свіжого сліду і не пішов на Солонець і додав, що все одно обдурить цього звіра. Під вечір пішли Грицько з Наталкою на другий солонець, але вранці теж повернулися ні з чим Наступної ночі мисливці повелися хитро За три кілометри до солонця Григорій і Сірко роззулись і пішли у брід річкою А відтак теж босоніж забралися збоку в халупу Чекали, як і раніше, довго Григорій аж тремтів від хвилювання та напруження. Раптом з'явився красень пантач. Дід наступив хлопцеві на ногу, той вистрілив, а сам сірко вистрілив кудись у бік. Уранці вони знайшли двох забитих ізюбрів, вирубали роги, оббілували туші, порубали м'ясо і склали його на траві, щоб потім засолити. Задоволений Сірко все розповідав, що панти дуже цінний товар на вагу золота, бо китайці з них роблять такі ліки, що мертвого піднімають, омолоджують старих Сіркове чаклування Вдома була розвага Старий, як жрець, заходився священно діяти з пантами Їх треба було так обробити, щоб вони затверділи і не зіпсувалися Сірко звелів запалити піч. У нього був власний спосіб обробки рогів – пекти їх, як хліб. Панти старий обмотав марлею і посадив у піч, а через деякий час вийняв. Роги потоншали, але стали тверді, як кістка, і чистенькі оксамитові зверху. Григорій зачудовано спостерігав за цим чаклуванням і слухав пояснення старого сірка – а Наталка все допитувалась у батька, хто ж убив із зюбрів Старий сказав, що то все інженер, йому щастить Грицько з Наталкою ледве дочекались своєї пори Щастя, як трястя Щастя, як трястя, як нападе, не скоро покине, казав сірко Ось побачиш, діло піде, це факт, почався фарт, не зівай. Фарт – це щастіння, сліпа фортуна. Мабуть, ніхто, так як мисливці, не покладається і не вірить у щастя. А такі корінні особливо. У щастя вони вірять як у долю, як у Бога, і ніщо тою віру не може похитнути. У досвіта – Сірко розбудив Григорія Разом вони поїхали до другої засідки, де чергували Наталка з Грицьком У халупці вже було дві пари пантів, а в траві – дві туші Обох ізюбрів застрелила Наталка Вона перехитрила та випередила брата Умовилися стріляти заразом, як стануть зручно тоді й стріляти А сама стрелила двічі, на ходу Ну і він уже пальнув у собачий слід Наталка щиро виправдовувалась, що не втерпіла, та що, якби не стрелила, було б гірше. Григорій слухав, дивився на неї, і йому аж моторошно було трохи. Яка запальна, хижа, ні, не хижа, дикунка. От. І в ній кров бурхає так, як і в кожної тварини тут, як у Пантери, чи в Рисі, чи в тигра. Але це було хвилину Дівчина якось урвала на півслові І далі йшла мовчки вже Але задоволена, як переможниця Золоті арабески На солонцях уже не було чого робити Бо мисливці сполохали оленів Тож сірки та Григорій удень косили сіно Запасали на зимовий промисел А вночі лучили рибу До спущеної на воду байди Прив'язували жаровню, розводили на ній вогнище і плили вночі річкою. Наталка стояла з остю і пильно вдивлялась у воду. Коли підпливала рибина, вона влучно її забивала, нанизуючи на спис. Один за одним вкидала до човна то здоровенного тайменя, то трохи меншого харюзя. Григорій захоплено милувався Наталкою. Гнучка як вуж, граційна як мавка. Вона таїла в собі дивну силу ця дівчина. Поєднання дівочої краси та чар з дикістю, майже первісною, неприступною. Коли Наталка випадково зустрілася поглядом з Григорієм, вона почервоніла, зламала брови і відвернулась. Дивовижна, химерна дівчина. То були дивні, чарівні ночі В казкових первісних паралісах На бистрій мерехтливій воді На чорній воді З золотими арабесками Частина друга, розділ сьомий Мементо морі Над голубою паддю Над горами ліловими над буйними нетрями стояв сліпучий сонячний ранок, граючи всіма кольорами веселки. Наталка стояла на кладці з рушницею і напружено пильнувала величезного тайменя, який жив тут між кам'яними брилами. Вполювати його було дуже важко, такий хитрий та обережний. Наталка заповзялася на нього особливо, така вже вдача, якщо заволоділо її серцем, то вже вкрай. Тепер ось заволодів її серцем таймень. Стояла, як статуя, як нежива, і дивилась, не моргаючи, в глибінь. По обличчю, по очах її бігали сонячні зайчики, ніби намагаючись її розсмішити або зіпсувати полювання. Сміхотливі зайчики, відзеркалені хвилями. У такій же позі стояв і гриць на скелі. А Григорій... Сидів серед подвір'я, милувався чудовим ранком, а особливо Наталкою. Він увесь ніби розчинився в природі, мимоволі став часткою цього первісного, незайманого, напівказкового світу. І все те, що йому довелося пережити раніше, здавалося лише маревом, химерним сном. І раптом Страшенний гуркіт і свист над головою. Григорій схопився, відчувши, як у нім закалатало серце. Потрясаючи землю, потрясаючи нетрі, низько над кедрами заклекотали машини, велетенські чорні проти сонця потворища. Вісім чотиримоторних літаків летіли низько, похитуючи крилами, видно, щось шукали. Собаки заскавуліли і розбіглися. Приголомшений Григорій стояв посеред двору, як вкопаний. Відчував, як у грудях скажено билося серце, так, ніби його кинуто з височеної скелі на землю, в провалля. Змішане почуття тривоги, здивування, скаженого руху, неспокою, ціла буря найдивовижніших почувань та асоціацій опанувала ним. Помалу буря уляглась. А натомість росло невиразне, Бентежне перечуття чогось страшного Вовчий інстинкт прокинувся, як у того рушає І віщував недобре Він дивився в небо, мов загіпнотизований А Наталка дивилася на нього з великою тривогою Переймаючись його перечуттям Та незбагненним жахом Тунгус П'ятро Дядоров Того ж дня до табору Завітав несподіваний гість. Це був добрий знайомий сірка – Тунгус П'ятро Дядоров, перший мисливець у краї. Старий став розпитувати його про життя, спитав, чому це він не пантує. Петро зітхнув і сказав, що не може зараз займатися мисливством, бо начальник примусив усіх шукати аероплан, який десь упав у тайзі. За десять днів мисливець пройшов уже сотні кілометрів – а нічого не знайшов, пропали тепер його панти Сірки поспівчували Тунгусові, запросили пообідати, переночувати Але він відмовився і пішов собі далі Сірко, зітхнувши, сказав, що не таланить цьому золотому чоловікові Справа в тім, що Тунгус узяв собі за жінку красуню-московку зі старовірів, що звалася Фійоною Богу на неї молився, помирав за нею П'ятро а вона, поки чоловіка вдома не було Розважалася з великими начальниками В нетрях було спокійно і тихо Хто б подумав, що по тому океану Десь відбуваються великі події Що там нишпорить така сила людей І що десь там якась Єроплана запалась Григорій чекав ще якихось подій Але нічого не сталося Час ішов по нетрях Час ішов по жилах, рухав у них кров, змушував серце тремтіти так, як тремтить лист під промінням сонця в діамантових росинках. То йшла молодість, і ні до кого їй нема ніякого діла, то йшло життя тріумфуючи, життя, як мерехтливий сонячний простір, як безмежна, заквітчана падь голубам. Історична довідка Якось два дні поспіль ішов дощ. Не дощ, а злива. Старий сірку радів, Бог щастя післав. Змив землю, змиє лист, Змив сліди. Наведе новий лад. Пантуй, діду! А на рідці вони тим часом зроблять гребельку І поставлять морду, Або, як кажуть на Україні, Вершу на рибу. Тепер усі сиділи на ганку У святковому настрої І спостерігали, як важкі потоки З неба поливали дерева і кущі Водоспад дівчина Вже не плакав, а ридав Морем розливався І залитий хвилею спогадів Під монотонний акомпанемент дощу Старий сірко розповідав Про дивну мандрівку навколо світу Та про життя на Україні колись Та про дику землю Де вони потім висіли Куди їх закинула доля Напала на діда Балакучка З якої можна було б цілу книгу списати Старий повідав про те, як жили колись сірки на Полтавщині Коли славного міста Переяслава А їхні діди й прадіди в Запорожжжі козакували У Крим і Туреччину ходили Страху всім ворогам наганяли А то й на галерах не раз бували Та звідтіля утікали Потім їхнім онукам довелося кидати рідну землю, Їхати світ за очі у навколосвітню морську подорож. Мимо берега Турецького, ще й мимо Босфору пропливали, Царгород Стамбул і всю Туреччину обминали, Де діди й прадіди на гаках та палях загибали, Бо султанові страху нагонили. А потім якоюсь канавою в інше море вибирались, і увесь світ кругом на обмін об'їздили, коло індії їх дощі поливали, мочили, біля цейлону вітри пекли, сушили, у Бомбеї воду пили, в Сінгапурі та Китаї сльози лили, усякого надивились, часто свій край згадували, та віри в щастя своє щербате, і в силу свою двожильну не теряли. Коли приїхали на місце, з половину перемерли. А далі позвикали й зажили, та ще й як зажили. І слухали його дивну казку бувальщину нове покоління славного роду сіркового Сірченко й Сірківна, ще й нащадок гетьмана Дем'яна Многогрішного. Співуни. Іноді на дозвіллі Грицько з Наталкою співали пісень Лежачи горілиць на березі. У дівчини був хороший, сильний голос, і співала вона пісню про миленького, про двох соколів, сміливо, щиро, як і все робила. Грицько вторив лагідним тенором, старий сірко, прислухаючись до їхнього співу, і собі підтягувати починав. А закінчували співці неодмінно місцевою жартівливою піснею про мисливця, який закохався в дивну лісову красуню. Заколот і капітуляція. Григорій носив у серці ту хворобу, що його напала, кохання до химерної лісової дівчини Наталки і боровся сам із собою. Кохав, але здається безнадійно. Він кликав його на допомогу, той тверезий розум, і всю свою міцну вдачу, і вчиняв сам над собою суд Розум боровся із серцем Григорій тікав до водоспаду і просиджував там годинами, роздумуючи про свої почуття і не знаючи, як бути «Іти звичайним шляхом, залицятися, зваблювати, задурювати, він не міг і не смів. Це не така дівчина. Хлопцю здавалося, що Наталка й не здогадується про його почуття. Вона, здавалось, навіть не розуміла, що воно таке те кохання. Окрім того, зі своїм непевним становищем він не мав права наражати на небезпеку ще й іншу людину». Отак Григорій терпів і мучився, але коли б йому запропонував, хто покинути це все і піти геть, він не схотів би, та й навряд чи зміг би, бо був щасливий біля цієї дівчини, і розум капітулював перед коханням. Мавка Спостерігаючи зовнішній світ, Григорій в цім намагався забутися, особливо в години дозвілля. Мавши вроджений нахил до спостережень, вирощи серед природи, він мав втім велику втіху. Хлопець годинами, притаївшись межи колодами чи камінням, дивився, як клопочиться горностай, йшов на за козулею з малим козенятком і милувався ними. А якось натрапив на слід полоза, вирішив пошукати його, розсунув кущі і побачив Наталку. Вона стояла на тім боці річки, зігнувшись, як лозина, і, мерехтячи на сонці голим тілом, викручувала мокру косу. Дівчина скидалася на прекрасну лісову мавку. Григорій враз заплющив очі, круто повернув і геть, геть, швиденько, як злодій, пішов. Ні, втік. дорогою люто картав себе за наобережність, боячись, що дівчина його помітила». Довго Григорій блукав по околицях, поки його не почали гукати сірки За обідом він боявся глянути на Наталку А коли випадково зустрівся з дівчиною поглядом, то побачив чисті, задумливі і наче здивовані очі Навіть батько помітив, що з Григорієм щось негаразд, спитав, чи він не захворів Увечері Хлопець розповідав про свій рідний край, про птахів та звірів Коли став показувати, як коє зозуля, то аж батько здивований вийшов із хати Потім Грицько десь побіг, а Григорій залишився наодинці з дівчиною Зніяковів, серце застукало Нарешті наважився запитати, чого Наталка така сувора з ним, ніби сердиться Дівчина зиркнула з-під лоба, як холодною водою облила тоді сказала, що нічого вона не сердиться, і пішла собі геть. В гирлі Мухені Місяць пантування скінчився, минув як один день. Сірко з Наталкою поїхали відвозити панти, а хлопці зробили плід, поставили на нього бочки із засоленим м'ясом із зюбрів і попливли вниз річкою. Через три дні вони дісталися до гирла, туди, де мухень упадає в Амур. Там знаходився заготівельний пункт, дальзагот хутро, де завідував давній сирків приятель Мукієнко. Зустрів він хлопців гостинно й привітно, охоче взявся виконати доручення, відправити м'ясо пароплавом у Хабаровськ. Мисливці й заночували в завідувача заготпункту. Досхочу наговорившись та нажартувавшись із Мокієнчихою, привітною та веселою жінкою. Уранці два гриці вирушили додому. Розділ восьмий. Осінь у Тайзі, коли достигає виноград. Непомітно минало літо, наставала золота осінь, коли достигає виноград у Тайзі. Після пантування хлопці побули вдома лише п'ять днів. У цей час вони косили траву, а невдовзі вибули вдвох на верхів'я річки іман. Старий з дочкою порався вдома на пасіці, брали мед, а потім зібрався вести панти та й дещо зробити для осінньої й зимової кампанії: то умови поскладати, то взяти авансом шкіри, чобіт чи, чи там ще чого. Наталка за цей час якось змінилася. Стала сумною, а інколи на неї таке находило, що вона дуріла. Пустувала із заливаєм, як мале дівча, кричала в горах, викликаючи мавок. А то зникала на півдня і поверталася потім тиха, слухняна і лагідна, горнулася до матері. Мати бачила все, дивилася на дочку пильно, зі смутком, але нічого не говорила. Розуміла, дівчина на порі, от і нудиться». Тому якось запропонувала Наталці поїхати до тітки в Київ, розважитися Але дівчина рішуче відмовилась Весела Робінзонада Грицько та Григорій їхали собі на південь з хилами сіхоте Аліня Через чотири дні прибули на місце, оселилися в Бараці на давній сірковій заїмці За сто кілометрів не було жодного житла, безлюддя Тут хлопці отаборились і жили собі безжурно, весело, як два рубінзони Побратими нікуди не квапилися, пеклися на сонці, годували комарів та гнус Ловили рибу та стріляли качок, косили сіно за батьковим наказом Потім виготовляли пастки-самолови на дрібного цінного хутряного звіра Колонка, куниці, горностая, якого рушницею в лісі не добудеш, а тим часом об'їдалися виноградом. Робота була неважка, харчі добрі, тож хлопці жили собі як на відпочинку. Швидко минув місяць, і настала справжня осінь із ранковими приморозками. Бог кохання а в нетрях уже ревіли і зюбри. Надійшла золота пора, пора кохання. Рев котився далеко, десь із хряском билися вогненнозорі коханці, і дивилися на них граційні самиці, чекаючи, поки пролється кров, і гордий, нетерпливий, шалений від пристрасті переможець підійде без заперечень. Григорій слухав цей рев, і кипіла в ньому кров, і хотілося йому стати і заревти, потрясаючи все, викликаючи свою долю до бою і поламати її ребра, потоптати її ногами, в лютім нападі помсти розтрощити її. Треба було повертатися додому. Але трапилася прикра несподіванка Григорія вкусила гадюка Коли він босий згрібав сіно Хлопець став рятуватися Усіма відомими способами І перев'язував ногу вище укусу І припалював рану порохом І ще щось робив Та нічого не допомагало Грицько розгубився Пропонув їхати й до знахарки І додому, і віман Але інженер забороняв це робити Нарешті, через чотири дні Організм хлопця сам подужав отрутом Коли вирує кров Хлопці надумали були вже збиратися додому Як тут прибіг заливай А слідом за ним приїхала Наталка Кінь під нею був мокрий і аж тремтів, Тож гнала без сталого відпочинку, без зупинок либонь А сама, сама була спокійна Побачила ще здалеку, що хлопці живісінькі і була спокійна, весела, а до Григорія навіть байдужа. Не наближалась до нього, уникала зустрічатися. Коли їхали назад, зупинилися на річці Бікін, десь далеко сурмив і зюбр, і луна котилася нетрями. Григорій сидів поруч із Наталкою. У нім вибухнуло те, що він був приспав уже. Вибухло з дикою силою, заболіло, застогнало, та він сидів і мовчав. Слухав, як у скронях товчеться кров. А Наталка байдуже зосереджено, замріяно, майструвала щось із кори. Дівчина зробила сурму, почекала, поки обізвиться і зюбр, і засурмила й собі, як справжній звір. І відгукнувся і став наближатися, щораз відповідаючи гучним ревом на наталчену артистичну провокацію. Мисливці завмерли. Раптом на галявину вискочив один ізюбр, а з другого боку – другий. Він очевидно мовчки біг на виклик суперника Два демони, дві сили, втілення цілого світу Стали один проти одного, витягли вниз шиї, нагнувши голови ріг проти рога Копають землю, аж вона летить геть, водять боками, чмихають Раптом зводяться цапки і б'ють один одного ногами з ляскотом і стогоном Одного такого удару, досить, щоб пробити людину наскрізь, розходяться, копають землю і знов, упираються рогами один в одного, аж лускіт іде. Григорій не витримав, вистрілив із рушниці, мов ударені блискавкою, і зюбри кинулись в розтіч. Мисливці погналися за звіром, який був поранений, і знайшли його зав'язлим у болоті. Григорій миттю підняв рушницю і вистрілив, повернувся круто і пішов. Ще не хватало, щоб тебе жовцем вовки гризли. Бачив лише, як тварина немов ударена громом рвонулась, вихопилась із багна усіма чотирма ногами і впала на бік нерухома. — Куди ж ти, куди? — гукала до нього Наталка, але він, не обертаючись, ішов далі. Навпростець, а в очах, а в очах йому стояли сльози. Розділ дев'ятий. Зима. Перед великим полюванням. Пішли сніги, вдарили морози, Тайга вбралась у нові шати. Осінь тут золота, але швидка, коротка, Уже в жовтні почалась зима. Зайшла пора білків'я. Гаряча пора для мисливців, пора полювання на вивірку та на всякого хутряного звіра. Григорій у мисливстві намагався забути про все, про свою дурну долю, про невідоме майбутнє, милувався природою, звірами і часто навіть забував, що в них треба стріляти. Хлопці полювали на бікіні». Незабаром туди переїхала і Наталка зі старим сірком, хоч і на голубій паді справи мисливські теж були непогані. Але дівчину тягло на бікін. На голубій паді мисливці трохи пополохали вепрів, закапканили три рисі, а одну Наталка піймала живцем. Щоправда, коли рис спробувала вкусити дівчину, пес «Заливай» налетів і задавив її без ніякого попереднього слідства. Було багато страшного, було багато веселого, було багато радості й сміху. Наталка бавилась, як мала. Там, де треба було серйозності, вона дуріла. Псувала іноді полювання, але нітрохи трохи тим не журилась. Вона була навіть смілива, як дитина, бо їй, либо невідоме, було почуття страху. Лише Григорія вона боялась. Та він з тим звикся. Він із того вже радів. Що вона тут? Ціною дружби. Злодюшка. Якусь Григорій пішов білкувати з дубельтівкою, дробовиком. Зайшов далеко, задерши голову, спостерігав, як вивірка порається з кедровою шишкою, забув і про рушницю, згадавши пограбованого ним бурундучка. Хотів іти додому, та раптом побачив, що на нього суне ціла череда якихось тварин Це були дикі свині, вепри, на чолі з великим і страшним сікачем Хлопець миттю видряпався на вивернуте з корінням дерево За хвилину те місце, де він щойно стояв, і навколо нього захопили вепри Григорій був погано одягнений для довгого сидіння на дереві в лютий мороз, і зброя його була слабка проти такого супротивника. А випри не поспішали, чавкутіли собі під деревом, знайшовши багато поживи. Нарешті хлопець не витримав і вирішив вистрілити, щоб налякати звірів. Сікач оскаженів і кинувся на виворотень, збираючись його розтрощити. Та раптом сталося щось несподіване. Весь табун кинувся навтьоки і зник у лісі, наче й не було його. Григорій подумав, що це може бути лише тигр, бо знав із оповідань Грицька цей звір пасе вепрів і з того живе. Така невиключена можливість зустрітися з тигром, мавши дубельтівку в руках, була не зовсім приємною. Хоч тигр і боїться людей, першим їх ніколи не зачепить Але що, коли він голодний? Проте й сидіти на дереві не всидиш на морозі Григорій наважився, зліз із виворотня й пішов Сніг, віхола, нічого не видно Зрозумів, що заблукав Та ще й не мав при собі ані сірників, ані зброї путньої Ішов лише з упертості, потім присів відпочити, пильнуючи, щоб не заснути, і задрімав. Розбудив його чийсь дотик, перед ним стояв заливай і лизав хлопцю ніс, а незабаром підійшла вся заліплена снігом Наталка і сказала ніби сердито «Хто ж так ходить?» Стали йти разом і заблукали зовсім, а сил далі йти в такій круговерті вже зовсім не було Знайшли якусь скелю в гущині та й влаштувалися під нею у бур'яні Притулилися спинами до пенька і дрімали сидячи тільки тут, тільки в нетрях, у цих жорстоких умовах є та справжня людська солідарність, що робить героїчні речі як звичайні, як свій обов'язок, і ніхто ніколи не здумає назвати їх героїчними. Дівчина у сні, не маючи сили тримати голову, мимоволі обіперились на Григорієві груди і спала солодко, як дитя. А юнак сидів. І боявся поворухнутися, щоб не розбудити її. Наталка щось марила у вісні, посміхалася. Її уста були так близько, І Григорієві хотілося поцілувати їх хоч нишком, Хоч один раз. Наталка й не почує. І він, як злодій, дослухаючись до її дихання, Тихенько-тихесенько поцілував. Дівчина розплющила очі, Заморгала віями, здивовано, потім злякано. Швидко відхилилась від грудей, смішно, наївно торкнула долонею за уста, що на них ще горів поцілунок, і враз спалахнула до сліз. А тоді спалахнула, схопилася І пішла, навіть свій вінчестер Забула Збентежений, спійманий злочинстві, Засоромлений Григорій кляв себе Уперше побачив Скільки лиха може накоїти В один поцілунок Як же він нахабно й брутально Повівся з цією гордою й чистою дівчиною Злодюжка Хлопець пішов до табору І кружляв навколо нього Поки не почув дзвінки Наталчин сміх, веселий Розкотистий А вона дуріла, бавилася із заливаєм Химерна, незрозуміла дівчина Різдво в пралісах Мисливці йшли майже без зупинок День і ніч Щоб встигнути на Різдво додому Адже такого не було Щоб сірки не зустрічали свято в рідній хаті а сніги глибокі, а стежки непроторені, як не чхай вище себе не скочиш, як не рахували, не встигають на святвечір. Біля бікіна мандрівники побачили нові бараки, здивувалися і збентежилися. Аж куди посунули лісо заготівлі, спинилися поряд, щоб спочити трохи і посушитися. В бараці було повно людей». Колгоспи відбували трудообов'язок на лісорозробках, а насупроти через річку був другий барак. Але там, кажуть, репресовані, заслані сюди заключені. Чути було, як охоронці кричать і лають жінок, що пиляють дрова. Раптом жіночий голос заспівав журливої української пісні про пропащу долю. У Григорія аж серце зайшлося від гніву та жалю. Мисливці пішли далі, а хлопця ще довго переслідували звук пилки та чайчине ячання пісні. Сірки та Григорій доганяли святвечір. І таки нас догнали. Прийшли саме на куттю. Удома на них чекала гаряча лазня по-чорному. Нащо вже Григорій був дебелий. Але й він не міг витримати того, що виробляли старий сірко із Грицьком. Вони обливалися нестерпно гарячою водою. Люто періщили один одного березовими війниками, потім обливалися крижаною водою. Різдво сірки святкували так, як з діда прадіда велося. З кутею на Святвечір із усім тим зворушливим і романтичним ритуалом, що такий пам'ятний Григорієві з дитинства. У досвіта щось застукало у двері і попросилося колядувати. Мати запросила до хати вирядженого віршовника. Колядував сам старий сірко, бо більше ж нікому було. Потім поздоровляли одне одного і сідали до столу. Пили, гуляли, в обід знову. Увечері прийшли колядники Наталка й Грицько в чудовому старовинному вбранні. Григорій приєднався до них. Свята почалися весело. Та помалу на Григорія напосілася така чорна туга та безнадія, що він не знав, де себе подіти. Ще там у Тайзі якось забував про все, а тут у цім святковім дозвіллі звільнена думка почала бунтуватись, і так само почало бунтуватись серце, мов залізнім капкані защіпнуте. Він би вже тепер з цілковитою апатією і байдужістю поліз до самого пекла Його тягло туди У щастя своє він уже не вірив Все життя йому нині, завтра і на майбутнє поламане попсоване непоправно Його вовче життя Неполамана лишилась тільки воля та жадоба щастя Але гай-гай Утім то вся й колізія Між жадобою та неможливістю Чим раз то більше, особливо тепер, його поривало вийти дерзко на зустріч сьому тому темному своєму невідомому, вийти просто грудьми і чорт по ньому Можливо тому, так зрадів Григорій, коли гриць почав збиратися до Хабаровська, взяла охота зробити зухвалий рейд, побавитися з долею у піжмурки Розділ десятий, рейд на Хабаровськ на третій день свят Гриць з Григорієм вирушили до Хабаровська, щоб поздавати хутро, поновити контракти із заготівельниками, набрати боєприпасів та оформити дозвіл на зброю. Гриць за батьківською інструкцією, а Григорій напросився за помічника. Йому страшенно кортіло, його тягло глянути на той заборонений для нього світ. Два гриці посідлали коні, зібрали спорядження та й вирушили Хлопці виглядали як два пишних королевичі У гаптованих лапчатих унтах, що були своєрідним чудом мистецтва В оздобленій мисливській уніформі, в оленячих дохах до п'ят, на головах козулячі папахи Бронзові обличчя, засмалені вітром, сліпучим сонцем і морозами, були наче вирізьблені за ідеальною моделлю мужицької краси, вправним майстром з суворого металу, наснажені життям, силою. Один похмурий, а один веселий, але обидва красені. До залізниці станції ЛАЗО. Їхали верхи. Дорогою з Нічев'я настріляли тетеруків та фазанів. Дорогою хлопці відвідали заїмку доброго батькового знайомого Мандзи Кімгі Суна і подарували йому всю свою здобич. Там вони відпочили, залишили кони, зброю та зайві речі і помандрували далі поїздом. Експрес, Которий возить дрова і лес. Гриць не вперше потрапив у цивілізований світ, але почувався трохи безпорадно. Усе не так, як удома у Нетрях. Тому в дорозі ініціативу взяв на себе Григорій. Пройшло кілька поїздів, але годі на них було сісти. Нарешті надійшов знаменитий на весь далекосхідний край експрес – не експрес, а ціла республіка на колесах. Половина вагонів була товарних, половина поштових, але всі вони служили пасажирськими і були набиті пасажиром до отказу. Тож Григоріїв з Грицем довелося брати вагон штурмом, вдерлися в нього майже по головах. На цей поїзд ніхто не брав квитків, їхали хто хотів і куди хотів. Але ж і експрес ішов, як йому здумається – Хотів – їхав, хотів – стояв годинами чи то на станції, і чи то просто посеред дороги, чи десь у тупику. Жоден контролер не міг перевірити в такій тисняві квитків, тому ніхто про це й не турбувався. «Вагон» говорив усіма діалектами рідної Григоріїві української мови, бо основним контингентом його пасажирів була ота зірвана з місця і кидана по всіх світах Україна. Зарубітчани, вербовані та контрактовані, та планові, з дітками, з жінками, возять їх по цілому соціалістическому отєчеству, будують соціалізм. Це вони будують соціалізм. Тижнями, місяцями люди отак мандрують у бруді, в холоді й голоді. Не заробивши нічого, в розпуці повертаються вони назад, а їхнє місце у вагонах займають нові шукачі щастя, примусові та добровільні ентузіасти. Десь жалібно скиглило дитя. Хтось із пасажирів розповідав, як їх добре умовляли як остелили, поки не підписали контракт. А потім тиждень довелося валятися посеред Владивостока Під снігом та дощем У другім кутку вагона залунала смутна дівоча пісня Розповідали, що селян тепер без паспорта не беруть на роботу Про несправедливе ставлення до шкідників І про інші жахи Григорій слухав весь той гамір, сціпивши зуби І йому памеручилась голова Те, що він почав був забувати – Сіла ота трагедія народу, навалилась на нього всім тягарем Уся його вітчизна ось так на колесах поза геттю Розчавлена, розшматована, знеосіблена В корості, в бруді, розпачі Голодна, безвихідна, безперспективна На якійсь станції до вагона вдерлося двоє з ліхтариками І всі завмерли НКВД Світили в обличчя і ступали по людях, як по дровах Григорій чекав спокійно, готуючись до найгіршого. Майнула думка. Який же він дурень. Виліз у світ без документів. Посвітили й на них, пильно подивилися на їхній поцяцькований одяг і полізли далі. Мабуть, прийняли їх за екзотично вбраних відповідальних з місць, а то й з центру, адже такий одяг не кожному по кишені. Григорій засміявся про себе. «Раз!» Себто пронесло раз На станції Красна Яречка Експрес зупинився А по обидва боки стали етапи Ешелони з репресованими У Григорія серце задрижало. Крізь загратовані віконечка Дивились бліді обличчя Поприлипавши до град В'язні з обох ешелонів Через експрес перегукувалися між собою Віталися до земляків, сміялися Бо що їм ще лишилося, як не сміятися? Хтось з'їхав з глузду в цій країні. З одного кінця землі гнав етап в другий, а їм назустріч гнав такі ж етапи. І немає їм кінця краю. А межи ними ми котив цей плач на колесах. Цей неетапний етап. Цей найдемократичніший експрес. Ні. ковчег горя, проклять. І сліз материнських Вагон спав Не спав один Григорій Думаючи свою понуру Думу Хабаровськ Смішні печальні Походеньки Туман стояв Од морозу Туман дрібнюсіньких блискучих пилинок і скрився на вранішньому сонці. Місто, розташоване на сопках і в долинах, хукало, тупо тіло, хлопало рукавицями і волохатими од інею віями. Хабаровськ – столиця всього далекосхідного краю цього хемерного Ельдорадо. Хлопці вийшли на головну вулицю, що звалась Карла Маркса. По тротуарах бігли, поховавши носи, службовці, робітники, військові, люди різних національностей – росіяни, українці, китайці, корейці. Гуділи авто, і тут же їхали нарти, запряжені північними оленями, привертаючи увагу хабаровців. Григоріїві це місто сподобалось, чимось нагадувало Київ. Від Амура починалася широка головна вулиця, по-європейському обставлена модерними будинками. В місті була лебонь житлова криза На руїнах колишньої церкви стояли величезні брезентові намети Мов колосальні киргизькі юрти І там жили якісь люди Це там, зразу біля Амуру І це на 50 ступневому морозі Гриці розглядали розкішні вітрини гастроному, спортивного магазину, а в крамниці госпірту був викладений із пляшок портрет Леніна в одному вікні, а в другім Карла Маркса. Григорій засміявся і досі не знав, що то були такі пияки. Воістину буйний є і творчий той геній будівничих соціалізму і не знає меж, і ні перед чим не зупиняється. Удаль загод хутрі хлопці здали привезене хутро, поновили контракти, одержали багато грошей. Потім пішли виконувати головне завдання знайти Державну інспекцію в справах мисливства а в ній самого головного, старшого охотінспектора на цілий край, Васю Потаюка, доброго приятеля сіркового. Цей Вася часто гостював у сірків, ходив із ними на полювання. А коли вони бували в місті, то завжди лагодив їм усі формальності в таких делікатних справах, як дозволи на пантовку, на ловлю єнотів, на зброю. Знайшли інспекцію у центрі міста, в найкращому будинку. Потаюк, низенький енергійний хлопець, щиро привітав обох, але на вигляд був чимось засмучений. Розпитував про тайгові справи, а потім розгубленим тихим голосом поінформував, що все начальство позаарештовували Хлопці не знали, що на цім світі зайшла епідемія арештів І то не тільки тут, в цім краї, а й по цілій шостій частині світу Вони виклали свою справу але виявилося, що це тепер не так просто. Зброю треба реєструвати через НКВД і з'являтися туди необхідно особисто. Робити нічого, пішли до НКВД. Григорій ступав поруч із Грицем, зважившись на зухвалий вибрик, сміливий візит. Якийсь чортик підштрикував. Ануш? ж, та що там? Подумаєш, чхать. У вестибюлі величезного будинку. Гриць зупинився, взяв Григорія за петельки і притяг до себе. Цей тайожник, цей примітивний і прямолінійний хлопчина, був чуткий, як вовк, як дикий, гордий, свободолюбивий горал. Подивився мерехтливими очима у саму душу і відштовхнув. «Іди геть, чекай на вулиці!» І Григорій підкорився лагідному але категоричному наказу. Інженер довго чекав на вулиці, аж почав хвилюватися, думав іти розшукувати побратима. Але тут вийшов Гриць, самими очима показав, щоб Григорій ішов слідом, як незнайомий. Через кілька кварталів, побачивши, що їм нічого не загрожує, Гриць став розповідати про свої пригоди в НКВД. Сказав, що начальства там сила. Прийшов він до одного – а їх посходилось дивитися на знаменитого мисливця Сірченка, чоловік із десять. Розпитували, а Грицю давав із себе дурненького, відповідав, все так чи ні. Питали, чи не заходив до них хто, навчали, щоб одразу повідомив, коли що. Почастували горілкою, а зброю реєструвати відмовилися. Але Гриця це не засмутило, та ми вік прожили тут, в них дозволу не питали, та й питати не будемо. Або ми не хазяї. Хлопці вирішили десь добре пообідати. Зайшли до японської ресторації в історичному хабаровському передмісті «Українська Слободка». Замовили найкращі страви. Але їм подали якусь юшку з макаронами і палички замість ложок. Юнаки не знали, що робити з цими стравами і стали спостерігати, як їдять їхні сусіди-китайці. Але в них так не виходило – Вирішили розрахуватися і піти десь у інше місце Ці екзотичні палички коштували їм по 50 карбованців, ціна доброго теляти Зайшли до якогось буфету, де був один прокислий вінегрет та слизняві цукерки Потім друзі натрапили на гастроном, який бачили вранці І набили два рюкзаки вином, горілкою, кав'яром і шинкою, шоколадом і цукерками для Наталки Потім побачили розкішний ресторан і вирішили зайти. Швейцар здався їм ледь не генералом, у всякому разі якимось розцяцькованим. Усе, що було в ресторані, танцювало, пило, курило, грало, все обернулося. Веремія Фокстроту на хвильку припинилася. На цьому тлі станцьованих, засмоктаних, блідих обличчя постатей два гості виглядали як люди з іншої планети, з якогось іншого, героїчного, а не такого задимленого, смердючого світу. Так ніби зійшли з екрана персонажі якогось цікавого героїчного фільму. Два пірати чи два ковбої, а чи посланці досі незнаного царя тихо, співаних, але так і невідомих у усурійських нетрів. Найбільше привертали увагу, попри все екзотичне вбрання, обличчя, ніби викуті з червоної бронзи, а потім в них вставлено очі, що виражали своїм блиском і зосередженою силою. Хлопці, не звертаючи ні на кого уваги, вибрали порожній столик і стали замовляти найдорожчі страви й напої». Мисливці гуляли на повну котушку, не реагуючи на залицяння місцевих дівчат Хміль ударив у голову, Грицько тільки чудувався всьому, що бачив навкруги Гарсонам, жінкам у відвертих сукнях, замовленим чудернацьким стравам, оркестру А Григорій дивився й дедалі більше супив брови На нього насувалась чорна хмара він ставав ще більше понурий, налитий болем і презирством заперечення. Його стоптано, випхано геть з життя, викреслено. І хто? Перед ним вихалась хтива веремія людського спітнілого, фарбованого й пудрованого м'яса, будівники і реконструктори світу, згальванізовані спиртом імпотенти, творці імперії, аристократія, сучасна аристократія. Становища, володарі, мотлох, всі ці ляльки, всі ці кралі, їхні альфонси, личковані командири, якісь надуті відповідальні і якісь претензійно вбрані Аля Європа суб'єкти, все це мотлох, що вихав по залі, затишив свої худосочні коліна, межи жіночі. І всі ті заслинені, заялозені панни й пані з синцями під очима, з'їдені алкоголем, розпустою, парфумами і люесом. Йому було гидко тут, і серце бажало повернутися в тайгу, до гордої, як королева, буйної, як вітер, радісної, як сонце, і чистої, прекрасної, як богиня Наталки. Григорій рипнув зубами, зціпив їх до болю. Вибух раптової, несамовитої люті струснув ним. Йому хотілося враз ревнути дико, скажено, схопитись і потрощити усе, поламати стільці, побити на цурки люстра, порозкидати фаготи й гобої, поперекидати столи, порозганяти усе геть. В очах йому потемніло від нелюдського напруження, тримав нерви. Лише зібгав скатертину конвульсійним рухом руки, і Либонь переламав виделку, що потрапила в засяг долоні. В жилах гуготіла кров. Але Григорій опанував себе, і потяг гриця, який ще хотів гуляти, з ресторану, згадавши, що їм уже треба на поїзд. Коли виходили геть, Григорій зітхнувся в дверях з кимось у формі У синьоверхому кашкеті зі шпалами на ковнірі Його взяла хмільна злість І він відсунув того чоловіка, щоб не стояв на дорозі Химера уступилася І Григорій промаршрував до роздягалки Дав дідові Морозові карбованця І так помарширував на вулицю Навіть не бачив, як та химера стояла, не рухаючись Мов би, на місці І дивилась у слід. Не ходи босий! Хлопці вже пройшли пів вулиці, Як Григорій відчув, Що за ними хтось іде. Мабуть, щось негаразд. Згадалась та химера. Що за чорт? Хто б то міг бути? Що за один? Військовий ніби. Хміль відразу вивітрився. Інженер попередив Грицька. Вони надали ходу, закрутили по вулицях і майданах, намагаючись загубитися в натовпі. Потім заскочили в якусь відчинену браму. Повз них пробігла постать у собачій хутрянці капелюсі з розпущеними вухами, як у хорта. Друзі перечекали деякий час, а потім за ковулками стали добиратися до вокзалу. Майже дійшли... Як раптом дорогу їм заступив якийсь чоловік. Наставивши пістолет, невідомий скомандував «Руки вгору!». Григорій звів руки. Але зводячи руки, несподівано піддав ногою так, що пістоль фуркнув десь через голову в сніг, а в ту ж мить гриць зацідив невідомого з усього маху в вухо, люто прошипівши «Не ходи, босий!». Нещасливий пінкартон упав, ударившись об паркан, а хлопці кинулися мерщий до поїзда. Коли вже їхали, роздумували, що б це могло значити. Зупинилися на тому, що їх хотіли пограбувати, хоча Григорій підозрював інше. Тільки в Тайзі він почувався вільно. Тут вони вдома. О, тут вони господарі. Григорій відчув приплив буйної дикунської радості, а воднораз непереможної сили, що вирувала в нім. Доки він тут, нема тієї сили, щоб його звідси викорила, щоб взяла його живцем. Розділ одинадцятий. На кішку. Невдовзі по поверненні хлопців додому старий сір зібрав брав домашніх на нараду. Щодо того, чи йти їм цього року полювати тигрів Наталка безапеляційно та впевнено заявила на це, що їх знову четверо І Григорій здатен замінити Миколу Мати журилася і відмовляла мисливців, згадавши загиблого від тигрячих пазурів сина І Сірко вагався, бо йти з новачком було таки вкрай небезпечно Але зрештою таки вирішили їхати а збиралися цим разом не так, як звичайно. Повдягали ватяні штани й куцини, а окремо взяли голої дебелої лосиної шкіри піджаки. І такі ж дебелі лосині пальчатки, рукавиці. Сама шкіра на них, без нічого. Взяли по парі запасних ремузів, теж з міцної шкіри. Словом, побільше шкіри. На старому, як і на всіх, уже не кашкетик, а шкіряний капелюх, хутрому низ. Із собою взяли тільки намет, харчі, спирт, залізну піч та пашу для коней, дроту та добру сокиру. Забрали усіх трьох собак, чотири пари лижв і поїхали. Їхали верхи, а час від часу, коли заклякали у сідлі, ставали на лижі. На ніч отаборювались просто на снігу. Намету не хотіли розв'язувати, і ночували так, нагрібши в один бік з-під вітру велику купу снігу. На супрути розкладали багаття, а посередині намощували гілок з ялини та з смеречини. Було сухо і тепло. Тут сушились, пили чай. Часто ночували просто в снігу, намостивши гілок та розклавши багаття. Коли проїжджали вздовж Іману, Григорій мав нагоду прочитати тайгову газету «Часопис про лісів». Але те, що він прочитав, зробило на нього сильніше враження, ніж цілі томи Бальзака чи Стендаля, що їх він колись теж перечитував. На снігу великими літерами, либонь за допомогою пальця, було написано лише чотири слова. «Фійона Медвину привіт передавала!» І так, наче хто кулаком по уху торохнув. «Що таке? Якому Медвину? Невже тут його кат?» І ще згадав, що Фійона – дружина Тунгуса Дядорова, яка приймала в себе різних начальників, поки її чоловік був на полюванні. Григорій вірив і не вірив. Намагався переконати себе, що це просто збіг. Прокляте прізвище викликало зливу страхітних спогадів, приспаного гніву, пекельної, непримиренної, вічної ненависті. Він згадав розмови про те, що в Тазі збудовано силу військових об'єктів, а НКВД стини ж поряд скрізь, очищаючи тил від ворогів народу. А понад усім кордоном створено лінію укріплень, багато сопок перетворено на потужні фортеці. Ці химерні думки заполонили свідомість Григорія, але він не подавав виду сіркам, що його щось хвилює. По довгих мандрах мисливці прийшли на зміїну падь. Там залишили кони у старого удегейця Інокентія Петровича, що доживав віку в нетрях. Тепер... Тигролови вже були близькі до своєї мети. Вони стали на лижі, узяли через плече рушниці та інше спорядження і попрямували в хащі. Дорогою старий сірко вводив Григорія в курс справи, розповідаючи, як ловлять кішок. Спочатку їх заганяють собаками. Коли звірові вже не сила втікати, він забивається десь до скелі і обороняється від собак. Тоді один мисливець простягає триметрову палицю Тигр її хапає, а в цей час інші мисливці накидають йому на шию петлю, зв'язують лапи Від швидкості, сміливості та вправності кожного залежить життя інших При цьому треба щосили кричати, крик паралізує кішку Мисливці йшли, пильно оглядаючи нетрі Раптом... Вони натрапили на сліди аж двох тигрів – старого і молодого. Собаки захвилювалися, шерсть у них стала дибки, вони натягали повітки, але не гавкали в голос і нервалися шалено вперед, бо були добре навчені. Полювання почалося. Люди переслідували тигрів кілометр за кілометром – по нетрях, падях та горах Старий сірко читав по слідах, як по книзі Ось тигри полювали на вепрів Ось зупинялися, там лежали Так було до смерку Уночі вистежувати тигрів було важко і небезпечно Тому розбили табір і заночували Уранці знову вирушили ловити кішку Покинувши всі речі в наметі Сліди петляли, водили їх, як і першого дня. Раптом все пішло несподівано швидко. В одному місці, перед густими заростями, майнуло щось смугасте. Спущений рушай ішов вихорем уперед. За ним, пролетівши повз Григорія, покоріли рвучий заливай і нерпа — Старий сірко вистрілив, Григорій за ним, ззаду також пролунали постріли. Велетенська кішка зробила скажений стрибок. І впала на землю мертва. А мисливці, пронизливо лементуючи і стріляючи вгору, погналися за другим тигром. Собаки гавкали десь попереду. То була божевільна, шалена гонитва. Годину, дві, три, безконечно, аж очі вивертало на лоба. Григорій боявся тільки, щоб не спасувати, щоб стало сили, щоб витримати. Пізніше він часто згадував і не міг відновити точно, як воно все було. Він таки перший опинився біля батька. Він лише пам'ятає, як закричала Наталка, блискавичний його стрибок. Вир, несамовитий галас, людський, собачий, тигрячий. Він затягнув петлю, як супоню, і вмить опинився під сподом, вчепившись потворів карк за шкіру. Все качалось клубком, галасувало на нім, здається, і він галасував. Сніг набивався в очі і в рот, це тривало десять секунд, але здавалось, це тривало вічність. Потім в раптовій тишині злякане наталчене обличчя і дихання над самим його лицем. Потім дружній регіт, клубок розпався і Григорія витягли з-під снігу. Тільки тепер він зрозумів, що голими руками вп'явся в рудий загривок, та так і закляк. Обтрушувалися, відсапувалися, збирали шапки, рушниці, сміялися і наново переживали подію. Обійшлося без ран, тільки трохи подряпин дісталося і людям, і собакам». Для тигра зробили міцну дерев'яну клітку, потім пішли шукати іншого звіра, забитого, і знайшли здоровенну самицю, що лежала, задубівши на морозі. Відпочивали до ранку, а потім вирушили до покинутого намету. На чотири пари зв'язаних лиш, налаштованих як сани, поставили клітку з живим тигром, мертвого ж, Мисливці тягли за собою самоходом Так і допхались до намету в обідню пору Але тут сталася дрібниця Тільки така, що катастрофічно виросла в велику подію І нагло поклала кінець мисливській епопеї У наметі хтось ночував Забрав спирт і одну із сокир Старий насупився тільки не тутешні могли порушити тайговий закон і взяти чуже. Усі пішли на лід розглядати сліди, куди і коли рушили грабіжники. Розглядаючись біля шатра, Григорій знайшов на снігу недопалок дорогої сигарети золота марка. Серце йому нагло затіпалось. Такі цигарки завжди курила одна людина. Він мовчки, поки всі були на льоду, швиденько визволив свої лижви з-під клітки, став на них і, нікому не сказавши, подався. На ходу заклав обойму в гвинтівку. Щез. Подався швидко через нетрі навкіс. Нарешті Григорій побачив сани і пішов назустріч, стискаючи гвинтівку. Коні почули тигрячий дух, Весь Григоріїв одяг ним просяк і мутнули в бік. Сани перекинулись, і з них вивалилися двоє людей. Одна постать схопилася і хотіла кинутись у поперек до лісу. Другий шалено, хапливо вибивав сніг з цівки гвинтівки, а далі шарпнув за кобуру пістоля. Григорій вп'явся в них очима і скомандував. «Зброю геть! Руки вгору, три ступні вбік, так стояти!» Серце шалено закалатало. Медвин, той самий товаріш следователь. ось той, з ким їх і Бог не розсудить. А Медвин, бравий герой і грізний суддя та володар душ людців і плюгавий злодюшка, порушник закону нетрів, стояв і тіпався. Так, тіпався. Губа йому тіпалась, а очі очі гидкого, сопливого боягуза. Григорій гучно промовив, «Так, ну все, товариш слєдаватєль, усе». І важко задихав, «Кінчаю слідство». І підніс голос повільно, грізно, «Тут я тобі й рев, тут я тобі й трибунал». Хлопець підкинув гвинтівку і вистрелив, Майор упав із простреленою головою Другий кинувся тікати до лісу Григорій дивився йому вслід Слухав, як у грудях стукає серце, напояне помстою Тут утікач увернувся і вистрелив з пістоля Уже майже видряпався на урвище до лісу Куля тьохнула десь у ліс Григорій задумливо промовив «Хіба так стріляють?» І вистрелив у втікача. Постать підкинула руки, майнула ними в повітрі І покотилася урвища. Мить Григорій стояв нерухомо, Думки летіли вихором. Так, все. А тепер в Манжурію, в Китай, в Японію, до чорта в зуби. От, все відтяв за одним разом, І ворогів, і друзів, і спокій, все. Подумав також, що за його вчинки ніхто не мусить відповідати, і написав пальцем на снігу. «Судив і присуд виконав я, Григорій многогрішний. А за що цей пес сам знає?» Ще розписався. Потім повернувся йти, аж раптом «Наталка, що ти зробив?» Григорій узяв її за руку, і швидко повів геть, говорячи, «Слухай, Наталко, те, що я зробив, те я мусив зробити. Розумієш? Я вбив одного дракона. Ти цього не бачила. Розумієш? Не бачила. А вже як я буду далеко звідси, тоді про все розкажеш своїм». Дівчина здивовано і розгублено прошепотіла, «Куди ж ти?» «Ну, добре». Ти зробив, як вважав за потрібне. Тобі видніше. Але куди ти? Боже мій, скільки сказано в одному тоні! Все, про що мовчала місяцями, Григорієві аж горло стисло. Дівчина благала залишитися, бо в них же цілком безпечно, можна ж ще далі зайти в нетрі. Хлопець узяв Наталку за рукою стис. Вона не віднімала своєї руки Дурнати, дівчину Ти не знаєш, що то за один За тиждень тут усі нетрі Поставлять догори ногами Шукатимуть Це великий собака Але Бог є на небі Є цей пес відбивав мені печенки, ламав кості, розчавлював мою молодість і намагався подряпати серце, якби дістав. Так довгих-довгих два роки він мене мучив, а потім спровадив до божевільні. І все за те, що я любив свою батьківщину. І я ще тоді поклявся іменем матері моєї, що відірву йому голову. Я втік з божевільні». Потім мене знову впіймали, і знову мучили, такі як він, його поплічники, а потім присудили до 25 років каторги, і все тільки за те, що я любив свій нещасний край і народ. Я поклявся, що буду їх вбивати, як скажених собак, і я втік за шелону. Вони мене везли з України на каторгу на повільну смерть і берегли, як пси, а я втік, вистрибнув на ходу зі скаженого поїзда, стрибнув у ніч, у смерть, на щастя. І я мав щастя, я потрапив до вас, я мав щастя. Сміливі завжди мають щастя, як казала твоя мати. Обійми її міцно за мене і поцілуй за мене, сестро. Наталка припала до нього і вибухнула плачем, безпорадно, по-дитячому. І поцілувала, вклавши в цей поцілунок усю душу. Потім враз відірвалась, хутко віддала свій вінчестер на бої, сказала, як іти на Усурі і на Манджурію, за слізьми не договорила, подалась. Все. Бідолашна, горда, дика, наївна і надзвичайна Наталка. Розділ дванадцятий. Навзаводи зі щастям Григорій знав, що найкраще перейти кордон десь у Бірубіджані, де найбільші нетрі, найвущий Амур. Але йти було несила, не побачивши, може, єдиних рідних людей. Батька Сірка, матір, побратима Грицька, кохану Наталку. Попрощатись, стати навколішки і хай благословлять у далеку путь, у темне страшне невідоме, може, в смерть. Ішов, борючись сам з собою, дійшов до заїмки, де залишили коней. Постояв, погладив свого буланого, взяв дещо з продуктів, спирт, сірники й набої, а коня брати не зважився. Потім здалеку побачив, як ідуть мисливці тигролови, зрадів – наші. Дійшовши за три дні до сіркової пасіки, він відчув, що йому не сила йти далі. Бо це значить уже назавжди покинути останню рідну хату. Деякий час він іще боровся саме з собою, вагався, піти чи не піти. Як же він піде звідси, не попрощавшись із цими людьми? Але ж як стане перед нею і не пожаліє її серця? І нарешті не витримав. Ставши на лижі, він швидко пішов у ніч. Ще було темно. Ще тільки благословилось на світ, а в сірковій хаті уже горів вогонь Усі були сумні, робота валилася з рук Треба було їхати до міста на базу, відвозити здобич Десь там піймана кішка чекає у клітці, поклавши лапи і гордо піднісши голову Нерухомо та відчужено дивиться просто себе вогкими великими очима Не бере їжі, третій день не бере та вона п'ять днів не братиме, але не згине. То горда і живуча тварина. І старому думки химерно блукали Межи гордою твариною та... Раптом у сінях зашили тіло. Рипнули двері, і на порозі став Григорій. Блідий, схудлий, він ніяково посміхався. Мати кинулась до нього зі сльозами. Хлопець помало стяг шапку, і став на коліна перед нею, як перед власною матір'ю. Старий сірко, замість осуду чи гніву, криктав вдоволено. Козакові козацьке діло. Він знав, що його названий син обов'язково прийде, хоч попрощатися. А Наталка, впустивши шиття голку, сиділа край столу смертельно бліда. Аж Грицько, брат її, подивився на неї потім на Григорія, і відвернувся. Він знав сестру і вгадав, що то значить. Григорій обвів усіх поглядом і сказав, що зайшов попрощатися, бо, може, вже ніколи не побачиться, хіба що на тім світі. Очі його зустрілися з Наталчинами. Дівчина спалахнула, прочитала в його очах те, що було в його серці, схопилася і кудись побігла. Григорій прощався, бажав щастя й добра рідним людям. Старий сірко сказав, що треба поспішати, і розповів, що в Харбіні та на Сахаліні в них є рідня, до якої Григорій може звернутися. Мати, плачучи, подала юнакові набитий рюкзак. Усі присіли на дорогу за стародавнім звичаєм. Тут увійшла Наталка, одягнена як на полювання. Брови рішуче зсунуті, вуста стиснені. Стала проти Григорія і мить дивилася йому ввічі з німим запитанням. І знайшла там відповідь. Потім взяла його за руку, опустились навколішки перед враженими батьками і сказала. «Як уб'ють мене, то я не вернусь. А як судилося мені щастя, то нехай же я буду мамо, щаслива. І ви, тато, благословіть». Батько суворо подивився на Григорія. Той шарпнувся був, але Наталка перехопила його рух Григорій не має права говорити Я знаю, що він скаже, але він збреше. Він зрадить сам себе заради вас Я мовчала довгі місяці, як камінь Я змагалася із собою, я не знала А сьогодні я бачу, що загину Тож ваша кров у мені Не губіть же мене Старий Серко побачив, що нічого не вдієш Глянув на Григорія, приховано посміхнувся і подумав. Обоє рябоє. Пауза гнітюча пауза збентеження. Наталка продовжувала благати і готова була вже переступити батьківське слово. Тоді Григорій упустився на коліна поруч, схилив голову і мовчки чекав рішення Сірків. Сірко почухав голову і зіткнув, такі часи бач, таке життя. Ну що ж, матері тільки цього було й треба. Вмить витерши сльози, вона хутенько зняла ікону, ще своє благословення, і, намагаючись бути веселою, щоб була ж дочка щаслива, благословила. А тоді віддала старому і стала коло нього. Наталка обіймала і цілувала рідних радісно щаслива. Сказала, що візьмуть із собою заливає, і він принесе їм вісточку, як вони вже будуть у безпеці. А братові наказала, щоб беріг батьків, був коло них і коли одружиться. Ще не розвиднялося, а із сіркової хати вийшли двоє озброєних на лижах, а за ними біг великий якутський пес. Однієї ночі на Енській заставі, на Маньжурськім кордоні, біля станиці Пашкове, там, де Амур, стиснений обабіч горами і нетрями, лежить чистою, але досить вузькою смугою, щенилась тривога. На великім відтинку почалася стрілянина. Почалася вона з далекої пожежі і кількох вибухів там. Потім вибухла в самім Пашковім, а далі розійшлась у Бабіч, на яких 10 кілометрів, ніби тривав бій межи всією Японією і СРСР. Але то всього лиш ловили порушників, що десь із боєм переходили недоторканий кордон соціалістичного отечества». А диверсанти були сміливі й досвідчені, ні, от шайдушні, вони насмілились перейти кордон там, де того найменше сподівались, у самісіньким пашковім, що приліпилось на березі Амуру. Відбулося це так. Двоє на лижах, а з ними великий пес, обережно крадучись, вийшли на схил далекої сопки і постояли там, пильно вивчаючи місцевість. Потім знайшли забуту копицю сіна Приладнали до неї трухляву колоду, начинену порохом та набоями Підпалили і помчали в селище Незабаром спалахнула пожежа Почулися постріли й вибухи Прикордонники побігли туди, а втікачі перейшли кордон Аж ось їм назустріч вискочив начальник застави Наталка скомандувала заливаю «Чужий!» І пес стрибнув на того п'яного охоронця кордону. Водночас на голову начзастави опустився приклад Вінчестера. По всьому кордону лопотіла перестрілка, підключилася японська сторона, а на тім боці Амуру, високо в сопках великого хінгану, потім боці граніци на замке, стояли винуватці всієї тієї баталії, весело відсапуючись, розхристані. З непокритими головами Вони сміялись, цілували одне одного І шаліли в нападі безумної радості Невисловленої любові, безоглядної вірності Коли хвиля радощів трохи стишилася Григорій витягнув із рюкзака маленьку записку І Наталка почепила її зі споду до заливаювого нашийника Хоча шкода було дівчині розлучатися з вірним другом, але обійнявши його восстаннє, вона рішуче скомандувала собаці: Заливай то дому. А мандрівникам шлях слався вперед, у невідоме десь навколо світу. «Приготовані на всі труднощі, на жорстоку боротьбу й на втрати, вони спалили всі кораблі за собою та й вірили в свою зорю, що присвічувала їм шлях, шлях в життя. Шлях туди, десь на ту далеку, для одного з них зовсім незнану сонячну Україну, а чи в героїчну битву й смерть за тую далеку, за тую незнану, за тую омріяну Україну». Крайова преса була сповнена сенсаційними повідомленнями про велику озброєну до зубів банду ворогів народу на чолі з крупним державним злочинцем Григорієм Многогрішним, яка діяла в Тайзі і вбила начальника краєвого особового відділу УГБ НКВД товариша Медвена славного і доблесного чекіста, що в боротьбі з ворогами не знав жалості, і що рука в нього не. Дрижала ніколи. Також усюду сповіщалось про велику премію за спіймання того страхітливого отамана Банди. Друга сенсація була ще й цікавішою. Подавалися карколомні повідомлення про чергову провокацію некої агресивної держави на советсько-манжурському кордоні, про кількагодинний бій і відбиття великої диверсійної групи ворога, про заслуги начальника застави, який у героїчному бою був тяжко поранений. Старий Сіко, що привіз разом із Грицем до Хабаровська на базу здавати живого тигра, слухав ті новини і в душі сміявся з них. Якого шелесту наробили Григорій та Наталка? Сіркові захотілося з радості навіть тигра з клітки випустити. Старого зупинило лише те, що тигр вже був на базі, у загальній клітці. І під великим замком А головне, поза всяким сумнівом Кішка роздаре першим саме його Головного винуватця своєї біди Другого дня, після повернення Старого сірка Грицька з Хабаровська Надвечір прибіг заливай Він був схудлий, здичавілий Лапи в льодових черевиках Старі невимовно зраділи Гладили пса, говорили з ним, годували найкращими наїдками, а потім знайшли записку. Наталка писала «Живі, здорові, обіймаємо всіх, цілуємо, вже прийшли до тітки». Це був радісний день у сірків. Сірчиха плакала і просила старого прочитати записку ще раз і ще, а тоді поцілувала її нишком. І, загорнувши в шовкову хустку, поклала на самий спід скрині, де зберігалися наталчені речі, а потім, вклякнувши на коліна та мерехтячи очима повними сліз, молилася до старенької божої матері, нишком вимолюючи зовсім зовсім небагато. Зустрічі, бодай на старість, бодай на останку літ. Гриць прип'яв заливая. Щоб не втік Мати ходила біля пса, як біля дитини Годувала, доглядала, розмовляла з ним Але той скучав Скучав смертельно Вірний пес не міг звикнути без веселої своєї господині Без тієї товаришки вірної, що він був до неї прип'ятий міцніше Аніж такою мотузкою На п'ятий день бранці, заливая, не дошукались. Вірьовка була, а заливая не було, Зринув десь вночі і втік. чайдушний і безмежно вірний пес Розумів дружбу по-своєму І зробив так, як виліло йому собаче серце, Подався доганяти, без надії догнати. Але сміливі завжди мають щастя.